Калин Тодоров Зад завесата на демокрацията. Книга 3 от поредицата Зад завесата. Анотация. Зад завесата на демокрацията разказва за България и за мафията. Как и защо за малко повече от 30 годините се сляха? Какво накара правителствата на България да отворят широко вратите на държавата, за да бъде разграбена тя от Ченгета, мутри и белия кички? Кои са кукловодите, които стояха зад колисите на демокрацията и дърпаха конците за големия обир, подпомогнат от марионетките им във властта? Дали това са обичайните заподозрени от чуждестранни и наши секретни служби? От дълбоките държави на великите сили или пък някой, чието име никога няма да узнаем? Дали обаче само те са причината цялото обществено богатство да попадне в челюстите на акули от Танар. Хунта и зад колисие. Или пък вината е и в нас? Не допуснахме ли да се докараме до тук с лековерието, липсата на интерес и апатията си? Днес в България има ненародовластие, а фасадна демокрация, парламент, опозиция, съдебна власт, медии, всичко е декор. Управляват незаконите институциите, а кукловодите, въоръжени до забискомпромати и зависимости. И никак не е чудно, че все по безвъзврътно потъваме. Към дъното. Време е да се събудим от дългия сън. Време е да отвоюваме държавата си обратно. Дано книгата помогне за това. Овод. Как мафията открадна България? На този въпрос се опитва да отговори тази книга. Тя е последната от трилогията, включваща Зад завесата на Соца и Зад завесата на прехода. Първите две книги разказваха какво мисля, че ни се случи, на мен и на всички нас, на театралната сцена на социализма и на прехода към демокрация. Третата се опитва да се обясни, защо то се случи по най-лошия възможен начин. Как, вместо да се превърнем в Швейцария на Балканите, за която мечтаеха възтуржените площади, ние се сринахме до бананова република? Според шотландския писател, историк и философ Томас Карлайл всички революции ги замислят романтици. Осъществяват ги фанатици, а плодовете им ползват отявлени негодници. До времето на негодниците ние стигнахме мъчително бавно, като постепенно ни се изпаряваха иллюзиите за нежна революция, благоденстващ капитализъм и просветена монархия. Вместо тях получихме народняшки дранканици и... Диктатура на каскетите. Кои бяха кукловодите, които ни прекараха през този мъчителен преход? Надявам се отговора да намерите, ако надникнете, зад завесата на демокрацията. Лукавия и Фил, разграждай, разграждай, разграждай. Познавах и наблюдавах Тодор Живков и Андрей Луканов цели 20 години. И през цялото това време те винаги са седебнали. Дори когато беше на върха на могъществото си, Тодор Живков много внимаваше с Андрей Луканов и дори малко се боеше от него. Подозираше, Сигурно не без сериозни основания. Вероятно така му докладваха и от службите, че зад гърба на Луканов надничат страховитите руски секретни структури КГБ и ГРО военното разузнаване. Съвсем неодавна мой познат, бивш високопоставен офицер от Държавна сигурност, сподели, че Луканов действително е бил човек на ГРО. Съвсем живо, в детайли си спомням поне два случая, когато първия, Иначе много внимателно подбиращ приказките си човек, подигравателно, но и с голяма доза страхопочитание, определи фамилията Луканови като три поколения предатели. Сигурно имаше предвид предядото, дядото и бащата на Андрей. Живков погрешно смяташе, че предядо му е Марин Поплуканов, председател на основания от Апостола на свободата Ловешки революционен комитет. Някои историци, без да имат много сериозни аргументи, смятат, че именно Марин Поплуканов, а не Поп Кръстю, е предал Левски. Те се базират преди всичко на писмо на Дяко на Доловчен Лии, у председателя Марин Поплуканов, има едни пари, пренесени от други комитети, по-напред ги исках, а той ми писа, че ги е употребил за ден два своя работа. Смята се, че става дума за жълтиците от обира, който Димитър общи извършил над турската поща в прохода Арабаконък. Левски поискал парите обратно, за това Марин го бил предал. През 1970 година, при археологически разкопки в ловеч на мястото, на което преди това е била къщата на поплуканови, са намерени 1364 златни жълтици. Много е вероятно именно това да са парите, за които пише дякона. Само, че Живков просто бърка. Предядото на Андрей Луканов Станчо действително е живял в ловеч, но не е бил поп, а ханджия. Негов е бил Лукановия хан в който Левски често отсядал. Но предядото не е роднина на Марин Поплуканов, просто им съвпадат имената. В представите на първия. Второто поколение предатели беше улицетворявано от дядото Тодор Луканов. Като лидер на Българската комунистическа партия, тесни социалисти, в Плевен той остро се обявил против курса на въоръжена борба. Поет след фашисткия преврат на 9 юни 1923 година наредил на Сен Халачев, един от ръководителите на юнското въстание, да прекрати участието в него на членовете на партийната организация. Тодор Луканов заявил решителна позиция и срещу септемврийското въстание, като обвинил Георги Димитров и Васил Куларов левосектантски курс. След емиграцията си в Съветския съюз, в писмо до Сталин, той поискал двамата да бъдат отстранени от ръководството на партията. Ако приемем... Чинското и септембрийското възстание са опити за реализиране на идеите за перманентната революция на Леон Троцки можем да определим дядото като сталинист. Което пък би обяснило някои събития в живота на сина, те е на бащата на Андрей Карло Луканов. Към него Живков беше най-непримирим. Обвиняваше го, че като съдия в Краснопресненския район на Москва през годините на големия сталински терор, активно участвал в репресиите. по вече по време на гражданската война в Испания, верен на линията на баща си Тодор Луканов, той примамвал труцкистите в Москва направо в лапите на хората на Народния комисар на НКВД Сатрапа Николай Ежов. В книгата си, срещу някои лъжи, първи определя Карло Луканов и като основна фигура в резидентурата на генерал Филатов, човека на Лавренти и Берия в България, която хвърлила мрежата на съветските тайни служби върху цялата страна. Живков се оплаква, че вече дори като втори човек в партият и държавата след Вълко-Червенков бил оставен унизително с часове да чака в коридорите на Министерството на вътрешните работи. През това време Филатов и Карло Луканов си говорили спокойно в кабинета на Руснака. Филатов е бил старши съветник в Министерството и кабинетът му се намирал непосредствено до този на вътрешния министр. Когато бе свален от власт от перестройчиците, водени от Андрей Луканов и Петър Младенов, вече под домашен арест, Живков даваше много интервюта. Една от основните линии, които той поддържаше в тях, беше, че детронирането му е станало по поръчка и с помощта на руснаците. А те? Заложили на Луканов, защото бил техен агент по наследство. Бившият първи разказваше, че през годините майката на Андрей десетки пъти му се обаждала по телефона с настояване да помага на кариерата на сина и... И никога не пропускала да подчертае, че такова изричното желание на «съветските другари». Един ден от Марсилия ми се обади непознат човек. Той беше прочел книгите ми «Зад завесата на соце», «Зад завесата на прехода» и искаше да си поговорим за тях. Представи ми се като Петър Бояджиев, политически затворник, дисидент и емигрант във Франция. Той не криеше, че е работил и за френското разузнаване. Сега бил пенсионер, искарал бил един инсулт, Затова се опитвал да живее спокойно и здравословно в малко градче, близо до Марсилия. Имал обаче много какво да ми разкаже, защото бил играл твърде важна роля събитията в България в първите години на прехода. Твърдеше, че имал сериозни позиции в конфедерацията на труда, подкрепа и за известно време се бил превърнал в силния човек на движението за права и свободи. Трябва да призная, че изобщо не приех сериозно разказа на господин Бояджиев, но за всеки случай си сверих часовника с този на Чичко Гугъл. И какво беше моето смайване, когато разбрах, че този човек наистина е бил важна фигура в събитията от онези години и дори е бил номиниран за министър председател за огромна моя изненада, от страна на Българската Социалистическа партия. За това от време на време ще се позовавам на неговия разказ, обязателно да го приемам за чиста монета. Петър Бояджиев твърди, че се срещнал за първи път Сто Дорживко във вилата на внучката му Евгения, намираща се на улица Секвоя в квартал Бояна. Той предложил на бившия първи да му издаде мемуарите във Франция. Веднага след промените там имало сериозен интерес към спомените на дългогодишния лидер на комунистическа България. Единственото условие на издателствата било книгата да разказва неизвестни факти за отношенията между България и Съветския съюз, за участието на страната в организацията на Варшавския договор и Съвета за економическа взаимопомощ за отношенията ни с западните държави. Старата лисица Живков наистина написал книгата, обаче се опитал да мине пред французите с общи приказки и познати. Събития. Така сериозните издателства изгубили интерес към мемуарите му. В ръкописа, приготвен за французите от първия, имало глава. Специално посветена на Андрей Луканов и отношенията му с руските секретни служби. Изглежда, това постепенно се превръщало в идея фикс за стария човек. Веднъж той попитал Бояджиев дали е приятел с главния прокурор Татарчев. След утвърдителния отговор го помолил да му махнат полицая, който го пазел пред къщата. Та, аз съм вдовец. Може някоя жена да иска да ме посети. Как ще се реши с този полицай? подсмихвал се подигравателно височайшият арестант. Боледжиев разчитал Живков да се разприказва пред него още повече и помолил Татарчев да махне полицая. Останал много неприятни, изненадан, когато при следващата им среща Живков още от вратата започнал да му се оплаква и да се вайка. Абе, каква е тази власт? Б. Един полицай ми плащаха и него го махнаха. Абе. Ти знаеш ли какъв страшен човек е този Луканов? Абе, той ще ме убие, бе, Буледжиев онемял, ама нали ти сам ме помоли да отида при Татарчев, последвал отговорът, изобщо не си ме разбрал. Изглежда обаче, други хора доста добре са оценили потенциала, който се е получил от това недоразумение. Охраната на бившия първи, останал без защита, поел с охранителната си фирма Ипон, като личен бодигард на първия Бойко Борисов. Според мен този ход е бил добре премислен. Така е поставено началото на дългата пропагандна операция по създаването на медийния образ на бъдещия спасител на нацията. Но до тогава ще изтече доста вода. Освен Живков, други бивши колеги на Андрея Луканов също са смятали, че той работи за чужди разузнавания. В книгата си «Спомени развенчаният» номер едно на българската економика Огнян Дойнов определя Луканов като Национален предател, агент на чужди разузнавания, чиято дейност оказва крайно негативно действие върху цялата нация. Българският посланник в Москва Георги Панков разказва за срещата си през юни 1990 г. с Виктор Неробайло, завеждащ от дел Балкански страни в Министерството на външните работи на Съветския съюз, кой според теб трябва да бъде следващият министр-председател на България, го попитал Неробайло. Единствената безспорна фигура е Андрей Луканов, отговорил Панков. Виктор Шерапов Съветският посланник в България по онова време също смята така. За съжаление, и ти, и той се заблуждавате. Луканов е агент на американците, категорично отсекал Нерубайло. Дългогодишният министр на културата Георги Орданов написа много остро открито писмо до Луканов, което по това време имаше огромен отзвук. В него той в прав текст му каза: Не само аз знам откъде черпиш сведения, кураж и самочувствие. Точно за това ти отрано си стегна багажа за високия полет и бързо стана втори човек в партията и държавата. Сигурен бях, че после ще иззамеш и по-голямата част от правомощията на генералния секретар на партията и президент на републиката Петър Младенов. И да, без опит, Знание и прозоливост, без правила, приличие и мярка, ти се развихри като лидер. Никой не можеше да те спре. И повярвал в своята изключителност, ти направи маса поразии. Много от левите хора в България намираха, че Йорданов е прав. Луканов дълго време почти еднолично управляваше страната както на сцената, така и зад колисите и се вихреше като лидер. Той беше инициатор за тоталното отрицание на почти половин век от историята на България. Тръгнал да сформира опозиция, Луканов вдъхнови акция за дискредитиране и компрометиране, включително и с политически съдебни процеси, на бившите си другари, които съвсем не бяха повиновни от него. Така много опитни и надарени хора бяха хвърлени в мелницата на общественото разтързаване. Луканов развихри краен популизъм, който разбърка моралните ценности на обществото, деформира неговото съзнание, провокира бушуващи страсти и пося мъст. главно да политиканства, Луканов из двете си правителства не предприе икономическа реформа, приватизация, ново ценообразуване. Не създаде благоприятни условия за чужди инвестиции, допусна да се започне разрушаването на връзките с стопанствата на другите държави и спусна традиционни пазари. И като резултат от всичко това производството се задъха, инфлацията и спекулата разцъфтяха. вътрешният пазар колабира, обявен беше мораториум върху плащанията на външния дълг. Така се разтвориха вратите към хаоса. Така изглеждат нещата на теория. А на практика и аз, също като хиляди други, бях принуден да ставам във всяка от мразовитите нощи на Лукановата зима. Още по-тъмно, някъде към три часа. Под блока, в който живее в квартал Лозенец, имаше магазин за хранителни стоки. Пред него вече се беше извила опашка от двейсети на души, а пък витрините и щандовете му бяха съвсем празни. Някъде към седем идваше да ме смени съпругата ми за част два, като опашката пред бакалията вече се виеше чак до църквата срещу блока. Към 12 часа все пак докарваха нещо, никога не знаехме какво ще бъде то, но докато стигнах до касата, почти всичко вече беше свършило. Взимах каквото останало мляко, наденици, туалетна хартия, все беше нещо. Когато видя безисходицата, до която беше докарал страната, Луканов на пожар повика тук за съветници американските економисти Ран и Яд. Така той напълно се подчини на Вашингтонския консенус който до тогава беше прилаган само за държавите от Латинска Америка. С плана, ранът за тотална приватизация, бързо и на всяка цена, скрит от привържениците на социалистическия или социал-демократическия път на развитие, той трасира пътя на демократичния капитализъм. За това много от левите го смятат за четвърто поколение предател. Този път вече на цялата социалистическа идея. Мога само да предполагам какви са били целите на Луканов. Политическият наблюдател Валентин Вацев разказваше в едно интервю, как в частен разговор Лукано споделил, че иска да създаде висша капиталистическа класа от бившата стопанска номеклатура на Комунистическата партия. Макар и без него, това наистина се случи. Само, че редовите социалисти нямаха късмета да попаднат в тази класа. За сметка на тях там се настаниха... Назначените капиталисти от неговата рожба, мултигрупи от силовите групировки. Те и до сега управляват държавата, като дърпат конците на марионетките си. За това ще стане дума по-нататък. За да им създаде необходимия простор за действие, Луканов посегна първо към имунната система на страната, разузнаването и контраразузнаването. Повече от 30 години силният човек там беше Григор Шопов, съвсем закономерно наричан Червения Гешев. Синът му Любоми разказа, че за да отстранят баща му от системата, спретнали срещу него комплут. Режисьори на саморазправата били Луканов и Любен Гоцев. След като Червения Гешев и верните му хора били отстранени, вече било доста полесно. Разграждането на защитата на държавата по нареждане на американците започнало с економическото и научно-техническото разузнаване. Така беше даден стартовият изстрел за разграбването на българската економика и бе трасиран пътят на мафията към властта. По-нататък от Луканов, штафетата на разграждането пое Филип Димитров. Както става ясно от разказа на посланик Георги Панков, руснаците са били сигурни, че освен за тях Луканов работи и за американците. Това според Петър Бояджиев е било ясно и на френското разузнаване. Че Андрей седи на два стола. Бил сигурен и премиерът Жан Виденов. Никой от тях обаче не е имал сигурни преки доказателства. Такива сигурно никога и да излязат. Има обаче доста косвени. Според виш офицер от Държавна сигурност, още в Женева, където младият Луканов е бил търговски представител, от контраразузнаването ни е засечен интерес на цру към него. А един култов български фотограф който работеше за списанията на съпругата му Лили и беше близък до семейството, ми разказа, че веднъж от Американското посолство го поканили да им направи снимки. И най неочаквано сварил там министър председателя Андрей Луканов на частна визита при посланика. На пръв поглед изглежда малко вероятно да се работи по едно и също време и за Гру и за Цру. Но във времената на Горбачов и Елцин, Русия съвсем беше клекнала пред Запада. Руснаците доброволно, без бой, предаваха позициите. Си в Източна Европа, както в България, така и в другите бивши социалистически държави. Именно по тази причина зависимостите на Луканов от двете разузнавателни централи не само, че не са му пречели, а дори са му помагали да играе ролята на «човека-мост между съупърсилите». Обаче именно тази двойна игра в крайна сметка май му изяде главата. Създаването на висшата капиталистическа класа бе постигнато главно с капиталите, изнесени от въшнотърговските фирми, фирмите Крани, както се ги наричали на Запад. Те бяха преди всичко в областта на електрониката. Огнян Дойнов отговаряше за фирмите, които оперираха в Западна Европа, Андрей Луканов за тези в САЩ Луканов знаеше всичко за тези фирми, те бяха създавани с решаващото му участие, една от тях дори се ръководеше от съпруга на сестра му. Андрей обаче давал на американците информация за фирмите само на час по лъжичка. Така е могъл да държи в подчинение и да контролира хората, които са имали спасимени за фирмените сметки единствените, които са можели да оперират с капиталите в тях. Тези бъдещи членове на висшата капиталистическа класа вероятно са пожелали да се емансипират от боса, да спрат да му се отчитат, да поемат по свой собствен път. Поне от двама от тях знам, че Луканов ги е заплашвал да предаде всички досиета на външнотърговските фирми на американците. Затова си мисля, че най-достоверната версия за убийството му е то да е било поръчено от тези хора, за да си осигурят спокойствие за винаги. След промените се опитвах да си докарвам някакъв допълнителен доход като консултант в Агенция за недвижими имоти. Помагах на брокерите и да се свързват с бивши партийни и държавни величия. Много от тях вече закъсваха с парите и им се налагаше да продават имотите си или да ги дават под наем. Един ден бях тръгнал за оглед към вилата на стратега Александър Лилов в Бояна и минах по улица Секвоя. През ниската ограда зърнах Тодор Живков. Той караше домашния си арест във вилата на внучката си. Старият човек, предаден и изоставен от всички... Се разхождаше самотен изградината под лъчите на скъперническото есенно слънце, в залеза на живота и иллюзиите си. Погледите ни се срещнаха, не ме позна, но явно направи някаква асоциация, вероятно свързаност. Възрастта ми, защото промърмори на себе си, това момче ще бере ядове. Трудно се управлява държава. С Филип Димитров се запознахме на първата студентска бригада на курса ни в юридическия факултет на Софийския университет – Света Климен Тохрицки. Той се появи в компанията на три момичета – Юлия, Величка и Ася, заедно с които беше завършил английската гимназия в София. Филип беше учил в най-елитната българска гимназия, после завърши право – най-престежната по онова време университетска специалност – и започна работа в адвокатурата, най-желаната работа от младите юристи. Така и не разбрах кога и как комунистите са го дискриминирали, но това е тема за друг разговор. На бригадата село Громшин, Монтанска област, трите момичета и Филип бяха винаги заедно на блока, столувата, навсякъде, разделяха се само през нощта. Върбяха хванати плътно ръка за ръка и си пееха тихо на перфектен английски песните на «Битлз». Момичетата бяха очарователни. Величка, сестра на известен хокеист, имаше елегантно чувство за хумор. Юлия, професорска штерка, беше интелигентна като баща си, аси имаше перфектно тяло. Те, съвсем разбираемо, вече бяха събудили сериозно интереса на момчетата от курса. Но всички бяха респектирани от нещо, за което и до сега трудно намирам обяснение. Ако някой се опиташе да флиртува с Величка, с Юлия или пък Сася, Филип моментално спираше да разговаря с него, е се и се правеше, че не го познава. А някой от момчетата той продължи да отминава безмълвно и на лекциите, и на упражненията, и по-нататък, та чак до края на следването. Филип беше един от най-добрите студенти, твърде еродиран и високоинтелигентен човек, но във факултета Шепнешком се говореше, че посещава редовно психиатричната клиника на четвърти километр. Обяснението на приятелите му беше, че води курс по психология на болните в клиниката. Но дори и да е било така, цялата тази история и до ден днешен ми изглежда твърде необичайна. Тя обаче си има неочаквано продължение. Малко след промените по телефона от Италия ми се обади стар приятел, журналистът Антонио Стрикура. Във времената около атентата срещу папа Йоан Павел II той отразяваше, българската следа за вестник, Куриере дала Аз работех за пта, но предавах. Кореспонденции по случая Сергей Антонов и за други медии. От деня, в който сивият вълкак как джа стреля срещу папата, бяха изминали 10 години. Антонио идваше, за да пише за тъжната годишнина. С усмихнатия тъмнокоси красив италянец, вечно бързащ, говорещ на висок глас и ръкомахащ припряно, седнахме в лобибара на. Шератон хотела, в който го бях настанил. След като си припомнихме интересните стари времена, Антонио ми направи любопитно предложение. Неговият вестник, заедно с ПАЕЗСРА и телевизия РАЙ, събрал доларче, с които да плати за неизвестна информация, хвърляща нова светлина върху случая. Сигурен бях, че около българската следа в атентата нищо повече не може да излезе. Тя си беше «Активно мероприятие на ЦРО и другите западни разузнавателни централи», а от такива акции следа не остава. Една от целите на активното мероприятие беше да освети каналите в скрития транзит на оръжие и наркотици. Тя в някаква степен беше постигната. Каналите обаче все още си действаха и ченгетата с помощта на мутрите вече ги приватизираха. Само от този храст можеше да изкочи заек. Обадих се на Боян Трайков, бивш мой шеф в БТА и говорител на правителството по случая Сергей Антонов. По настояване на Боян се срещнахме в шумната тълпа на спирката на Орлов мост. Беше развил параноя, непрекъснато се оглеждаше, плашеше се и от сянката си, мислеше, че го следят и подслушват. Знаел доста неща за е каналите, но не смел да приказва и ме посъветва и аз да не ровя там. Тогава се срещнах и с Юмер Емерсан, международния аферист, съден като съучастник на Агджа, но също като него оправдан поради липса на достатъчно доказателства. Юмер още държеше казиното в хотел Шератон. Беше лаконичен Ще им дам доларче 000 на италианците, за да не пишат нищо. След като се разделих с разочаровани Антонио, в лаето на хотел Шератон се разминах с шумна група от 70. Те придружаваха американският държавен секретар Джеймс Бейкър, а ги водеше моят със студент Филип. За огромна моя изненада, той се отдели от групата, застана пред мен и, благодаря ти господи, най-после ми проговори, за пръв път от 10 години. Как си? Какво правиш? А пък мен от 70 ще ме номинират за министър председател победоносно ме информира той. Гледам аз по. Вестниците и телевизионните екрани познато лице. Чудах се, къде ли съм го виждал този човек, опитах се да не бъда много саркастичен. А бъдещият премиер рязко се обърна и гневно догони групата. Юлия, Ася и Величка ги нямаше наоколо, за да присъстват на триумфа му. Ако Филип знаеше, че колкото и невероятно да звучи, так му аз, само с една препоръка, съм допринесъл за неудържимия му възход. С моя приятел, телевизионният журналист Владо Беряно, тогава пишехме книгата «Кой уби Георги Марков». Материалите за британското следствие по убийството на българския писател ни ги беше дал Гевин Хайт. Като шеф на екипа на BBC Times Television, той беше дошъл в България, за да снима филм за българските години на убития с чадър писател. Тази история съм описал подробно в книгата си «Зад завесата на соца». Връщам се към нея, за да припомня, че тогава Владо помагаше на най-големите западни медии като CNN, NBC, BBC, когато те отразяваха на място събитията от хаотичните «светни революции» в България и Румъния. С добрата си работа той беше спечелил абсолютното им доверие. За всеки проблем, свързан с двете държави, те се обръщаха само и единствено към него. Веднъж Владо ме попита добре ли знам английски. Говоря езика поносимо. Точно колкото ми трябва, за да си върша работата, но съм твърде далеч от съвършенството. А на него от CNN му бяха поискали да посочи двама души с перфектен английски. Американската телевизионна мрежа организираше в Будапеща семинар за млади политически лидери от Източна Европа. Трябваха им по двама души от всяка бивша социалистическа държава, за да участват в него. Сетих се за Филип. Защото скоро го бях видял да говори по телевизията на някакво събиране на Зелената партия. Пък и за разлика от доста представители на новия елит, той беше добре подготвен човек. За втори участник Владо си избра по звездата Вилика Вълджиев, който му беше съсед по блок в квартал, лагера и активно участваше в митингите на СДС. Владо лично ги заведе двамата в унгарската столица. Паметното преживяване от там му остана персоналната вечеря, която му даде собственикът на cnn легендарният Тед Търнър. Любопитният разговор между двамата е описан в книгата на Владо «За кого звъни телефонът?». Повечето участници в семинара направиха зашеметяващи политически кариери. Много е вероятно, мисля си, това да е била и една от главните цели на срещата да се открият и зарибят удобни млади хора, които да прокарват западните интереси в държавите нови демокрации. Очевидно и Филип също не си беше губил времето в Будапешта. Вилика Вълджиев страдаше от тежък диабет и малко след семинара почина. Мисля, че стремителният възход на Филип Димитров се дължеше и на още едно обстоятелство. Той беше удобен за доста хора в разноликата доскорошна опозиция. На Прилския пленум звездата на Тодор Живков изгрява, защото борещите се за надмощие в комунистическата партия групи на Чанков и Търпешев са го смятали за временна компромисна фигура. Много е възможно така да са мисляли и съперничещите си фракции в СДС. Що се отнася до ченгетата кукловоди, изборът му вероятно ги е изненадал, защото именно те пуснаха слуха, че Филип отстъпвал квартирата си за явки. Комисията по досета обаче не откри нищо подобно. Сигурно от тях тръгнаха и приказките за обърканата сексуалност на Филип. Вярно е, че с избора на някой от министрите си той даде обилна храна на подобни спекулации. Въпреки това, първият син им премиер беше посрещнат с огромни очаквания, че ще промени страната. Млад, харизматичен, умен, добре образован, неопетнен, той бе сравняван с Джон Кенеди. Така му и викаха, поне в началото, Фил Кенеди. Той обаче с много хъс се зае не да променя страната, а да разгражда системата. Правителството му ще остане в аналите на историята преди всичко с разституционните си закони и с разгрома на кооперативните стопанства. Той и президента Джелю Желев измислиха ликвидационните съвети, които опоскаха до шушка като африкански скакалци. Ликвидирани напълно бяха и традиционните ни пазари в Русия и другите бивши социалистически държави, както и тези в Близкия изток и Африка. Лека по лека Филип все повече се втвърдяваше идеологически, все по-силно се облягаше на антикоммунистическата риторика. Той беше толкова непримирим, че се изпокара и с доскорошните си съюзници с президента, с ДПС и с синдикатите. Накрая, логично, премиерът се превърна в Син Дадох си сметка на къде отива работата, когато в редакцията на Отечествен фронт започнаха да пристигат по-малките, сини кинжали. След колапса на казионната социалистическа организация, Отечествен фронт вестникът беше останал съвсем без финансова подкрепа и береше душа. Политическата му линия силно лакатушеше и кинжалите се опитаха да го владеят. Явно това не беше толкова лесно да стане във вестник Демокрация, защото там влияние се имали и не толкова радикалните сини фракции. А към нас, в качеството им на политически комисари, почти бяха прикрепени Алекс Алексиев и Косу Мишев. От двамата Алекс, съветникът на премиера по въпросите на външната политика, беше по-умният и по-опасният. Той е син на талантливия карикатурист и филетонист Райко Алексиев, спрякор Фрадяволу, арестуван веднага след 9 септември като враг на народа заради карикатури на Сталин и пребит до смърт в затвора. Твърди се че това е станало по заповед на червения сатрап Лев Главинчев. Алекс беше емигрирал в Съединените щати през 1965 година. Там той беше направил сериозна кариера и визитната му картичка беше наистина впечатляваща. Европейската секция на радио Свободна Европа Институт Хъдсън Ранд Корпорейшън, Център за балкански и черноморски изследвания. Твърди се, че анализите му в областта на Съветолугията и радикалния ислям редовно са използвани от Държавния департамент на Съединените щати и Пентагона. Когато обаче се появеше в редакцията, колегите подмятаха подигравателно, шепнешком, ком, тоя нема начин да не е от Сру. Косимишев беше избягал от България през 70-те години и твърдеше, че е работил в пропагандните централи, гласът на Америка и свободна Европа. Въпреки, че като Паун се кичеше с гръмката титла Контрадезинформатор той си беше и си остана на нивото на редовите пропагандисти. Мисля даже, че се беше върнал в България с надеждата да спечели някой лев. Той беше, и сигурно още е, много красив мъж и тогава живееше с една американска издателка. Двамата бяха решили да отпечатат мемуарите на Тодор Живков, те да се превърнат в сензация и да им донесат маса пари. Дори бяха успели да убедят бившия комунистически лидер да им подпише още през януари 1990 година договор за изключителни права за мемуари, които да бъдат издадени и разпространявани в САЩ и другите англоговорещи страни. Копия от договора още се пази в една каса в Марсилия. Но както и с французите, старият хитрец отново се беше опитал да мине с общи приказки и този проект също пропаднал. Линията която Алекс и Косо се опитваха да налагат в отечествен фронт, беше същата, която Филип провеждаше в страната – разграждай, разграждай, разграждай. Приятел от държавна сигурност ми разказваше, че премиерът бил изпратил Алекс и Косо и при тях. Разграждай, разграждай, разграждай – само това им повтаряли през цялото време двамата емисари, докато била унищожавана структура по структура и имунната защита на държавата. Когато моят приятел веднъж изплакал, че камък върху камък вече не останал, го спокоили, че на мястото на старата ще бъде изградена нова, посъвършена. Системата за вътрешна сигурност, която с Американска помощ се опитаха да изградят на мястото на разрушената система, лека по лека бяха инфилтрирани хората на мафията. Така вратите, през които беше разграбена страната, още по-широко се разтвориха. В едно интервю за нашия вестник Филип тогава се беше заканил, че ще се разправи с мафията, но на практика тя се разправи с него. А с нас. Във вестника Алекс и Косо разграждаха, като ни засипваха с антикоммунистически и антисъветски материали, техни на другите, кинжали от групата на Филип Димитров. Това бяха режисьорът, учил в Съветския съюз, но пък в турна Танковата касата Евгений Михайлов, вечно гладуващият публицист Едвин. Сугарев, масажистът историк Георги Бълздоганов и доста други. Всичките покъсно сребриха добре своя антикомунизъм. Сугарев обиколи маса консулства и посолства. Михайлов се опита да приватизира киноцентъра и като не успя, се вля в редиците на протурската партия ДОСТ, там като публицист се изявява и Косо Мишев. написа няколко антисъветски и антируски книги. Кинжалите не само заливаха вестника с антикоммунистически и русофобски материали, но се опитаха и да кадруват в него. Те се опитаха да ми организират комплут и да поставят на мое място колегата Иво Инджев. Точно тогава него го бяха уволнили от директорското място в Бта и най-накрая бяха успели да го изхвърлят от кабинета му, в който се беше барикадирал. Линията, която кинжалите се опитваха да прокарват във вестника, беше пагубна за него. Не ми се щеше да присъствам на опалото му, все пак до някъде той беше и моя рожба, и си потърсих друго жите и Кинжалната линия обаче се оказа пагубна не само за вестника, но и за правителството на Седесе. В типичния си стил премиерът си поиска вод на доверие, за който предварително беше ясно, че няма да успее. Така Филип се самосвали. Много е възможно динената кора да му бяха подложили кукловодите. Всичко това беше добре дошло за ДПС и Ахмед Доган, които монтираха във властта правителството на професор Любен Беров. На практикато си беше правителство на създадената от Андрей Луканов могъща групировка – Мултигруп. Заставайки на входа и на изхода на българската економика, групировките амалгама от високопоставени членове на комунистическата стопанска номенклатура, от Ченгета и от Мутри е източиха и наляха снага за сметка на държавата. Наред с което се приготвиха за приватизацията. Големият грабеж можеше да започне. Комсомолеца и командира. Големият уби. Репортерката Соня Култуклиева влетя като на пожар в кабинета ми на главен редактор на Отечествен вестник. Току-що била говорила с министъра на финансите Иван Костов от правителството на Фил Кенеди, и той бил страхотен. Младата жена възбудено размахваше ръце и опорито настояваше да представим слабоизвестния тогава министър с голямо интервю в първия възможен брой на ежедневника. Журналистките Соня и Констанца за Мъртвите или добро, или нищо ги беше довел от вестник, труд предишният главен редактор Любогенов. Не бяха кой знае какви пера, но с хъс, нахалство и здрави лакти вече успешно бяха намерили верния за себе си път в лабиринта на новите времена. В крайна сметка, двете репортерки изиграха доста негативна роля за съдбата на вестника, но за това може би ще разкажа друг път. Соня разпалено мирисуваше бляскавото политическо бъдеще на Костов. Бил интелигентен, харизматичен, с лидерски качества, експерт в финансовите дела. Имал само една слабост – любовта към парите. Каквото и да си мисля за понататъчното присъствие на Соня в българската журналистика, несъмнено тогава тя прояви перфектния усет на политическа врачка. Публикувахме интервюто и то предизвика сериозен интерес. После аз доста дълго време се чудех доколко може да се вярва на Колтоклиева за привързаността на командира към финикийските знаци. Накрая попаднах на любопитен пасаж в книгата на президента Желю Желев, въпреки всичко. Смугъл, Черничък. Кадрукос мъж се приближи към мен и предложи да сътрудничи на Съюза на демократичните сили. Разполагал с много сериозна база данни и компютърна система, в която била вкарана цялата економическа, политическа и обществена информация за страната. Обаче после направи характерен жест с пръстите на едната си ръка, искаше да му бъде платенов, сухо, и то доста. Отговорих му, господине, много мило от ваша страна. Благодаря, че ни предлагате толкова важна услуга, но ние сме бедни като църковни мишки, нямаме пукнат грош. Дано да дойде време, когато ще можем да плащаме за толкова важна за нас информация. И неговите заключителни думи бяха е, когато ще можете да плащате, тогава, въпреки този неуспешен първи опит да се инфилтрира в новия елит, командира покъсно успешно си проправи път през гъстата растителност на демократичната джунгла към самия връх на държавата. Петър Бояджиев дълго е наблюдавал отблизо Иван Костов през онези години. Не знам дали може да му се вярва напълно, но ето какво ми разказа той. Влязов за първи път в България през май 1991 година, наредиха ми да започна да посещавам страната, когато във френското разузнаване научиха, че Андрей Луканов и Желю Желев са се споразумели да крепят. Великото народно събрание е възможно най-дълго време, поне още две години. Моята задача беше да помогна да го разтурим. Тогава имах силно влияние в Конфедерацията на труда, подкрепа на доктор Константин Тренчев. Проникването на комунистическата агентура там беше още в много ранна фаза. До сента си идвах в България всеки месец. При едно от пътуванията ми от Париж към София се засякох в самолета с резидента на разузнаването във Френското посолство в България. Си все познавахме много добре. Още във въздуха той ме попита, кой ще е бъдещият премиер. Питаше, защото беше разбрал, че много често имам поточна информация от него. Отговорих, още не знам. Тогава той, много доволен, ми съобщи, това ще бъде Димитър Луджев? Добре, че още не си бях разкопчал колана, защото за малко щях да падна от седалката. абив, нали именно ти ми разказваше, че Луджев е подготвен дълго време от руснаците? Дори е бил изпръщан още през 1988 година САЩ, за да го възприемат и там? Потвърждение на смайващото твърдение на Бояджиев, че още преди промените Луджев е бил готвен от руснаците за министр-председател на България, открив в книгата на Павел Писарев, такива ги запомних. Писарев има любопитна биография. Син на германка и царски офицер, след 1944 година той става последователно член на Комунистическата партия, кореспондент на нейния официален орган, работническо дело в Париж, генерален директор на националната телевизия и на българската кинематография, първи заместник министр на културата. През цялото това време той е бил и щатен служител на първо главно управление – разузнаването на държавна сигурност. Павел беше един от най-добре информираните хора в София. И какво пише той? Веднага след 10 ноември 1989 година взех самолета и заминах за Москва, за да си сверя часовника. Направих си среща с Борис Пядишев, бивш съветник в посолството на СССР София, виш офицер от КГБ и резидент на съветското разузнаване. Павел, Тижелю Желю Желев и Димитър Луджев познаваш ли ги? Желев го познавах от Института по култура на БАН, а за Луджев дори не бях чувал. Веднага ми светна... Че щом като КГБ знае, кои хора ще управляват България, всичко тук нататък е ясно. Ще бъдат назначавани отвън. Но да се върнем към разказа на Бояджиев, прав си и ми. Отговори Ив, но ако трябва, можем бъдещите ръководители на тази страна още сега да си ги превърбуваме. Луджев беше при мен и ми доказа, че двамата с Желев ще имат мнозинство в бъдещата парламентарна група на СДС. Поштурях и не коментирах повече. Когато на аерогарата ме посрещна доктор Тренчев, го попитах. Абе, ти защо не ми каза, че вече сте определили кой да бъде следващият премиер? Отговори ми, ами защото още нищо не сме определили. Как, видя с кого летях самолета? Ив ми каза, че е решено Луджев да бъде новият премиер. А пък той бил в Париж, за да му осигури политическо турне на най-високо равнище, и то точно преди парламентарните избори. Тренчев се хвана за главата и зръмже едно. Мамка му и копеле, и запрашихме направо към централната квартира на 70 на булевард Раковски 134. Там стана голям скандал. После отново се проведе гласуване в Националния координационен съвет, което определи Димитър Луджев никъде да не води депутатска листа. И разбрал от медиите всичко това и ми се обади. Изгорях. Явно Луджев няма да може да стане премьер. Но поне ми подайте един малко посериозен човек да отида на негово място на турнето в Елисейския дворец. Отидох при Тренчев, предадох му молбата на Ив и той предложи, нека човекът да бъде Иван Костов. Веднага отидохме в Министерство на финансите, което той ръководеше тогава. Тренчев, без да разказва всичките подробности, му предложи политическото турне в Париж със срещи на най-високо равнище. Още в самолета Ив ми беше казал че целта е да се дублират всичките позиции на Андрей Луканов в «Френската връзка». И каква беше изненадващата реакция на Иван Костов? Ние сме предадени под контрола на САЩ, за там бих се интересувал, но за Франция – не. Още тогава Костов си бил направил сундажите при американците и вече гледаше към върха. Архикопелето, срещу което изригна Тренчев, беше Радослав Ненов, вицепрезидентът на «Подкрепа». Тогава той вече е бил агент на държавна сигурност, а по-късно стана и вицепрезидент на Мултигруп. Той през цялото време е играл в полза на Луджев. Боледжиев, а доста преди него и колтоклиева, се оказаха прави. Звездата на Костов наистина изгря много ярко. Това стана няколко години по-късно, след краха на правителството на БСП. Официалната версия за онези събития е, че народният гняв е по-мел червените й е върнал сините във властта. Истината обаче се оказа доста попрозаична. В интервю, излъчено в предаването на Кевор Кевуртян, всяка неделя, червеният премиер Жан Виденов обвини вътрешния си министр Николай Добрев и Иван Костов, че са се договорили да свалят правителството му на власт да дойде Съюзът на демократичните сили и командира да стане премиер. Ако това се случило, Костов бил поел ангажимент да не закача Червените барони. Моят приятел, спортният журналист Юлий Москов, в онези времена главен редактор на Вестник, Стандарт, ми потвърди истината в думите на Жан Виденов. Сценарият на Нежната революция срещу управлението на БСП е бил нахвърлян на конспиративна среща между лидера на сините и силовия министър на Червените. Състояла се на 5 януари 1997 година в ресторанта на връх Купитото. Условията на бъдещия командир за провеждане на срещата са били Колюдобрев Добрев да дойде сам, без охрана, и да не знае предварително времето и мястото на заверата. Инициатор и организатор на срещата бил собственикът на Вестник, Стандарт, на могъщата тогава фирма, тронни на Капиталбанк Краси Стойчев. Като главен редактор на Отечествен Вестник съм се срещал два пъти с Стойчев в неговия офис на улица, Любен Каравелов и в хотел Шератон. Защото той прояви интерес да стане спонсор на Вестника. И на двете срещи Краси Стойчев много държеше да се знае, че е твърде близък приятел на Иван Костов, когато той галено наричаше Костича. А пък дясната ръка на бизнесмена, Юлий Москов, за да бетонира конспирацията, закарал двамата довръх копитото с личния си автомобил. Той твърдеше, че по пътя добре предал на Костов три дебели папки с документи. Тези три папки изплуват в няколко медийни публикации с различни предположения за съдържанието им. Най-разпространените версии са две. А. Компромати срещу Виденов и министрите му. Б. Списък с имена на хора от висшата партийна и стопанска номенклатура. Когато Костов вземел властта, на тях трябвало ефтино да бъдат продадени ключови предприятия на българската економика. На самата вечеря присъствали и съпругите на четиримата. Малко преди края на вечерта Костов и. Добрев се отеглили в хотелската част на комплекса, където дооточнили да всички подробности за предаването на властта. Боледжиев твърди, че Николай Добрев е бил нещо като лейтенант на Андрей Луканов. След неговото убийство Колю много се бил изплашил и отлетял в Москва, за да получи инструкции. Оттам дошла заповедта Надоменят командо, трябва да сменим отбора. Това добре го бил признал пред председателя на парламента Благовест Сендов в присъствието на Петър Бояджиев, случайно озовал се там. Много леви анализатори подозират, че както всяка друга «Цветна революция» и тази срещу правителството на БСП е била организирана от «Дълбоката държава на САЩ Сорус, не могъл да прости на Виденов, че спрял държавната субсидия за фундацията и неправителствените му организации в България и е изискал те да плащат дължимите данъци. Аз си спомням, че слушах по радио Дарик Как от парламентарната трибуна опозиционният лидер Иван Костов заплаши премиера Жан Виденов, че ще бъде разкъсан от международните финансови спекуланти. И действително, хиперинфлацията дойде изненадващо, събори правителството и също така изненадващо си отиде. Много е вероятно най-големият международен финансов спекулант, какъвто е етническият унгарец Сорус, да е играл срещу лева. Точно както го направи срещу британския паунд и срещу валутата на Сингапур. България обаче, вероятно, е единствената държава света, където светната революция беше подкрепена и от руснаците. Президентът Елцин никак не харесваше Жан Виденов. Дългогодишният журналист на Вестник, работническо дело, мой приятел във Фейсбук, Стефан Северин, разказваше, че когато Елцин приял младия ни премиер в Кремъл, бил доста разконцентриран. Един от съветниците му прошепнал – «Нашият човек в България не е този». Нашият човек е Желю Желев, Виденов им се заклел, че България няма намерение да влиза нито в НАТО, нито в Европейския съюз, но изпитва остра нужда от сериозни економически и финансови проекти. Вечно пияният Телцин му изръмжал – «Оправяйте си се сами». Една колежка отразяваше за чужда информационна агенция разговорите между българския премиер и шефа на Газпром Рем Вяхирев. Главната тема била газопреносната мрежа в България и цената на руския газ. Жан не се бил съгласил нито с високите ценови равнища, за които настоявали руснаците, нито желанието им да придобият собствеността върху тръбите. Тя чула със собствените си уши как на нараздяла Вяхирев и съскал, момченце ще те унищожа. Според плана на Костов, одобрен от Добрев, Народният гняв, начало на който застана егитката на Левски, водена от Валяка на Седесеба Кърджиев, трябвало да се излее върху депутатите на БСП и Благовест Сендов, председател на парламента. Самият Сендов ми разказваше, че на време се усетил заготвената му роля на жертвен агнец. Затова отправил ултиматум към Добрев, чрез секретарката му да се яви в парламента. Добрев се видял, принуден да се подчини. Както всички тогава видяхме на телевизионните екрани, вътрешният министр наистина пристигна в Народното събрание, пазен от полицейските щитове. А пък Иван Костов страшно се изненадал, като го видял там, защото това изобщо не влизало сценария. Събитията по-нататък са много добре известни. В името на запазването на гражданския мир Добрев и Първанов върнаха мандата на БСП. Това означаваше летящ старт за сините и се, да се спечели парламентарните избори. Костов дойде на власт и запрати мечтите за «социализъм с човешко лице» в миналото. България тръгна по пътя, начертан от ран ият. Според Петър Бояджиев Иван Костов е монтиран във властта от Андрей. Луканов Като наистина силен лидер, командира направи необратим обратим пътя на България. Главната задача, която му поставиха Международният валутен фонд и Световната банка, беше да превърне държавната собственост в частна. И той я изпълни. Равносметката от управлението му е над 3000 приватизирани предприятия. Някой от тях, за които се намериха чуждестранни инвеститори, като Соди Девня, Асарел Медет, Лукуил, се развиват успешно. Десетки обаче бяха съсипани. Затова и до днес кабинетът Костов е под непрекъснато подозрение за извършени делавери. Несъмнено в тях има известно основание, защото половината от министрите в правителството на СДС бяха разкарани от самия командир. Той никога не пожела да обясни защо го направи, никога не последва съвета на президента Петър Стоянов. Иване, кажи си. И до сега остава подозрението, че чистката беше направена, защото министрите са си работели по собствени корупционни схеми. Правителството разпродаде активи за 30 милиарда лева срещу 3 милиарда лева. Костов бързаше с приватизацията, защото искаше да си създаде масова база, класа от сини капиталисти, които да заменят червените. Твърдят обаче, че той не е забравил сделката с Колю Добрев. Според някои анализатори командира е изпълнил програмата на задколисието, продавайки най-апетитните хапки от економиката на висши представители на комунистическата стопанска номенклатура. Олигарсите Георги Гергов и Людмил Стойков били най-добрият пример за това. От четирите метода за приватизация – публичен търк, официално обявен конкурс, преговори с потенциален купувач, продажби без търк или конкурс, правителството на командира заложи на последния, най-непрозрачен и гъсто обрасъл с корупция. Перспективни предприятия бяха подарявани на определени хора срещу жълти стотинки. Тогава се появи и прякорат «Мистър 10%» на вицепремиера Александър Бошков, който се занимаваше с приватизацията. Основна част от продажбите без търки или конкурс бяха продажби на предприятия в полза на работническо-мениджерски дружества. Никак не беше случайно, че хората ги нарекоха «разбойническо-ментърджийски дружества». Срещу комисиони рушвети, след различни правни хватки дълът на работниците в капитала. На предприятието се свеждаше до нула и се оказваше в ръцете на шепа мушеници. Огромна корупция имаше и в масовата приватизация. След придобиването на държавните предприятия, повечето приватизационни фондове се превърнаха в основни акционери. За собствениците на хилядите дребни акции оставаха само символични дивиденти. Нека спомена само някои от успешно продадените фирми – Кремиковци, Хинко Враца, Стомана Перник. Бандитският модел с приватизацията на плевенската рафинерия, плама бе мултиплициран за най-големите български предприятия. Характерните черти за него са – неизвестни купувачи, наричани – стратегически инвеститори, източване на предприятието, успоредно с намаляване на персонала и затварянето му. Плама спешно бе продадена на Евроенерджи Холдинг, създаден с откраднатите пари на Консумола, като държавата отхвърли реалната и много по-сериозна оферта на френската Елфинко и американската Global Oil. Две години по-късно Плама бе обявена в несъстоятелност, а Евроенерджи прехвърли собствеността на регистрирания в Кипър Плама Консорциум. При този избор бе отхвърлен и световният лидер в бранша, френската Елф Акитен. Към 2001 година рафинерията дължеше вече 251 милиона нови лева на банки, 60 милиона лева на бюджета и 10 милиона лева за заплати на работниците. На офшорната фирма, Insight Oversys само за 500 лева бяха прехвърлени акциите на Импекс, янбулския завод за производство на малц, най-голям в егоисточна Европа. Новият собственик се задължи да изплати старите дългове от 16 милиона марки и да инвестира 23 милиона в довършителни работи. И до сега в завода не е вложен нито лев. Държавният бюджет продължаваше да налива милиони левове в успешно продадените големи фирми. Така гигантът Кремиковци, купен от Daru Metals за долърче, получи от фонда Структурна реформа 183 милиона лева за покриване на стари дългове. Купувачът на Дебненския торов завод, Агрополихим, Асид энд фертилайзърс, плати доларче, но държавни фондове му отпуснаха 63 милиона лева, за да се разплати с Булгаргас. При приватизацията на стомана към германския стратегически инвеститор, Metal Traders не бе проявен никакъв интерес. Предпочетена бе Еврометал на Людмил Стойков, която получи. Предприятието по договор за управление с клаузи за изкупуване. А по-късно Министерството на економиката започна да разпродава стомана на парче. Еврометал си взе обаче своя бонус. Добрата оферта на химимпорт за вида не беше прията с аргумента, че се очаква италианската марангони. После заводът също бе разпродаден на парче, а сега е в руини. Бяха разграбени и големите бургаски мелници, маслодобивното предприятие, камбана, Добричкият обувен завод оптикомеханичният завод в София, Пектин Перник, заводът за картонени опаковки, Хаджи Димитър Своге. Три създелките обаче, с които правителството на Иван Костов ще остане в световната история на глупоста. Командира продаде най-голямата българска банка, Булбанк за доларче милиона, колкото беше годишната й печалба. Алесандро Профумо, директор на финансовата групировка Уникредито Италияно, която беше избрана за купувач, по онова време беше член на управителния съвет на sd школата за бизнес-администрация на Миланския университет по економика, Балкони, където учеше по-голямата дъщеря на Костов Яна. Най-скандалната приватизационна сделка бе тази с националния превозвач, авиокомпанията, Балкан. Тя бе продадена за доларче на цената на луксозен джип. Закупувач бе избран из Гадзеви. Подсъдим в Израел заедно със съдружника си Майкъл Чорни, когато Костов уш изгони България. Една година след сделката заяви поиска 1,5 милиона долара държавна гаранция за смесеното си дружество с израелската Bedek Aviation Group. За десерт пожела и 5-0 годишно разрочване на дълговете на компанията. Само за година заяви докара АК Балкан до финансов колапс. Той разпродаде имуществото изградите в центровете на Лондон, Москва, Берлин и други големи европейски градове, самолетите и слотовете за кацане, закри линиите и съкрати персонала. Той източи до дупка внушителната фирма по класическата схема, като преля най-атрактивните дейности в нови дружества. Накрая предяви иск срещу България пред арбитражния съд Париж, че е бил подведен за сделката. Нарицателен за огромната корупция стана и кръгът. Олимп тясно свързан с командира. Икономическата групировка на бившия телевизионен оператор Славчо Христов стана собственик на Златни пясъци и на най-апетитните парчета от зимните ни курорти. После сложи ръка на военнопромишления комплекс заводите Арсенал, Бета, Пима и Трема. И така нататък, и така нататък, до безкрай. През 1990 година България имаше 100% държавна собственост и доларче милиард външен дълг. През 2001 година държавна собственост останаха само около 25%, а външният ни дълг се остана пак същият. Извратеният олигархичен капитализъм се роди в годините на Костовото управление. Така разказано, управлението на Костов звучи някак абстрактно. Затова ето една конкретна приватизационна сделка, Разказана от преки участник в нея, Петър Бояджиев, по време на правителството на Жан Виденов бях помолен за среща от Петър Терзиев. Той беше собственик на фирма «Бълканфарма», артист по професия, който няма нищо общо с бизнеса, но пък беше зет на комунистическия министр-председател Георгия Танасов. Посредник за срещата беше Светлина Постолов, син на министъра на здравеопазването в кабинета на Луканов, бивш офицер от шесто главно управление, политическата полиция, на Държавна сигурност. Направих срещата с двамата в моя собствен дом. Терзиев помоли да му помогна за приватизацията на фармацевтичните заводи в Разград, Троян и Дупница. От тях се интересувал сериозен ирландски инвеститор, който бил готов да даде и 10 милиона долара Рошвет. Той иска да вложи пари в българската индустрия, но премьерът Жан Виденов, с когото сте приятел, категорично ни отказва. Попитах Жан защо уж на думи държи на частната собственост, а не иска да приеме инвеститора. Той ми отговори с въпрос: Каква комисиона предлагат? След това ми обясни, че в действителност няма никакъв сериозен чущ инвеститор, а само подставено лице, зад което стоят парите на Георгията Насов и компания. Те искат да вземат заводите на ниска цена и после да ги препродадат с огромна печалба. Парите, с които оперират, са от изнесените навън чрез външно-търговските дружества държавни капитали. От тях са готови да ни дадат 10 милиона. Искаме ли да ги вземем? Така разговорът приключи. На власт дойде Иван Костов. И той направи сделката. Светлин стана началник на отдел. Сигурност във фармацевтичния гигант на Тързиев. Повикаме в бюрото си име. Помоли да благодаря на Жан. Момчето ни икономи 5 милиона долара, Костов склони на половината Рошвет после Петър Тързиев и съдружникът му Георг, син на бившия партиен функционер Николай Дюлгеров, продадоха фармацевтичните заводи на истински инвеститор. Терзиев се изнесе в Испания и стана крупен търговец на недвижими имоти. Както казва Остап Бендер, има поне още 400 сравнително честни начина за изкарване на пари, освен комисионите. Брат ми е архитект, при това доста добър. Не толкова като проектант, колкото като отличен организатор. Дълги години той беше шеф на «Совпроект», хората там го харесваха, където и да почукаше после, вратите в архитектурния свят за него широко се отваряха. Не му представляваше никакъв проблем да извади каквито трябва разрешителни застроеш, да намери точните хора, архитекти и строители за работата, да осигури най-качествените материали. Но и него, както и повечето от нас, шестките копелета на социализма, взриват на демокрацията го измете от държавната му работа. Затова брат ми се видя принуден да отвори частно архитектурно бюро. В началото той никак не вървеше, принуден беше да приема всякакви поръчки, без да придиря много-много. Една вечер по мобифона го потърсил непознат мъжки глас. С нетърпящ възражение тон събеседникът му наредил да отида в един апартамент на улица, патриарх Евтимий. Едва сдържайки раздразнението си, брат ми любезно поканил непознатия да заповяда сутринта в неговия офис. Ела сега, и то поскоро, наредил средношният наглец и затворил телефона. Точно тогава брат ми нямал никакви поръчки, а сметките за ток, вода и парно се трупали, така че не бил в позиция да отказва. Запалил колата и потеглил в късната доба към адреса. Олющената стара, но достолепна кооперация била точно срещу култовото кафене Кравай. Вратата на апартамента, на която почукал звънецът бил развален, изглеждала съвсем обикновено. Обаче отвътре отворил косо самоковеца. Във времената на управлението на 70 той се беше озовал на върха на могъществото си. Оттам той контролираше почти напълно както вътрешния, така и външния трафик на наркотици. Легендарният гангстер поканял брат ми в хола. На екрана на огромна плазма, на стопкадър от някакъв американски филм. Семадрел дворец, буквално копия на Белия дом, Обиталището на президентите. Ей, такъв замък искам да ми построиш на Боровец, само когато са е пропуснал по край ушите си всичките строителни и архитектурни доводи на брат ми, че такава сграда не е подходяща нито за студения климат, нито за планинския релеф на зимен курорт. Искам точно такъв замък, буквално същия, едно към едно, без никаква разлика. Накрая все пак си стиснали ръцете, като коси добавил към поръчката хотел и алпийска хижа. Хижата се оказа за друг крупен контрабандист. За царя на цигарите без бандерол Иван Тодоров доктора. За него също ще стане дума в тази книга. Наркобосът бил изряден платец, работата вървяла бързо и спорно, след две години замъкът, хотелът и хижата били готови. Личната резиденция на Косо Самоковеца била с площ 781 квадратни ма, построена из цяло от естествен камък, смеден покрив, като подовете и мебелите били изработени по специална поръчка от орехово дърво. На двора, който се простирал върху четири декара, били разположени открит, отопляеми през зимата, басейн, барбекю и гараж за четири джипа. След смъртта на Самоковеца, замъкът вече 17 години е необитаем. Наркотрафикантът беше застрелян показно през 2003 година от наймен менубиец в Холандия на Централния площад. Дам в Амстърдъм. Кървавата случка станала, докато излизал с любовницата си, манекенката Цеци Красимирова, от луксозен бутик за бижута. Наймният биец Ервин Векер му пуснал няколко куршума в главата, като един от тях хранил и манекенката. Сензационните снимки на трупа с налепо стърчащи от носилката кичозни, но суперскъпи обувки от крокодилска кожа обиколиха тогава информационните емисии на телевизиите и за главните страници на вестниците в цяла Европа. Вдовицата на Косо Ангелина обяви замъка за продан, но купувачи до сега не се намериха, макар цената да падна от 8 на 6,5 милиона лева. Жената все пак успя да се отърве поне от хотела, като го продаде на скандалната бизнесдама Пети Славова, собственичката на Инвестбанк. Но малко се отклоних. Нека се върнем към разказа на брат ми. Докато вървял строежът, на него му потрябвали пари за дограма. Косо не бил в България и по телефона наредил на брат ми да вземе парите на другата сутрин от офиса му. По понятни само за него причини самоковеца беше на ел апартамент точно срещу лъв пред главния вход на Министерството на вътрешните работи. Злите езици София твърдяха че той привиквал на доклад при себе си началниците на отделите на Министерството непосредствено преди официалните им брифинги. На бюрото на Самоковеца брат ми трябвало да го чака плик с пари. Пликовете обаче се оказали два. Той избрал попълния, защото парите, необходими за дограмата и на трите сгради, били доста, но сбъркал. В плика действително имало огромна сума германски марки, но те били предназначени за друг. В изричен списък, поставен в плика, се оказвало как? Да бъдат разпределени. На първи и второ място в него се мъдрели имената на Иван Костов и на Съюза на демократичните сили. Брат ми върнал този плик, не се наемам да твърдя как, кога и дали е стигнал до адресатите си и си тръгнал с другия. Командира се хваляше, че неговото правителство се е справило с мафията. Поточно би било да кажем... Че Чето си затваряше очите пред метаморфозата на хора като самоковеца и неговите покровители. Те, ако използваме израза на Илия Павлов, като гощери си късаха опашките и се превръщаха в сериозни бизнесмени. Спарите от наркотрафика участваха активно в раздържавяването и изкупиха черноморието. Хората обаче не можеш лесно да ги излъжеш. Те не простиха на командира нито приватизацията, нито флирта с хора като самоковеца. На сцената се появи величеството от Мадрид. Негово величество. Триумфът на олигархията. Кеворг Кевортян се заблуждава, че пръв е публикувал интервю с Симеон Сакско-Бургоцки, царя изгнаник в Мадрид. Наистина, в началото на 90-те години в предаването на Кеворг, всяка неделя по националната телевизия беше излъчено интервю на арменец с царя, направено в испанската столица. Но доста време преди това вестник, отечествен фронт вече беше запознал читателите си с идеите и плановете на Кобурга. Направихме интервюто през Лондон, защото не разполагахме с парите на телевизията, за да командироваме специален човек при царя. А звездата от малки екран, както често се случва, просто си присвои пълмата на първенството. Идеята да говорим с Симон Сакс се роди в международния отдел, на който бях шеф. Отговорността да публикува бъдещото интервю обаче пое върху себе си главният редактор Генчу Бачваров. Царската фамилия беше темата му за медиите от 1946 г. насам. Тогава, след референдум, избрал единодушно републиката пред монархията 94 срещу 4% от гласувалите 4 милиона българи, невръстният цар 9 годишният Симончо, сестра му 13 годишната Мария Луиза. И Майка и Мюана са войска са екстрадирани от България. За това за решението на шефа се изискваше немалко смелост и то наистина му прави чест. Разбира се, през 1990 година тоталитарната власт на Комунистическата партия вече доста беше умекнала и далеч не беше чак толкова опасна, но... Риск все пак си имаше. А пък заслугата за самото интервю принадлежи почти изцяло на дългогодишната кореспондентка на вестника ни в Лондон, бригита Йосифова Темпест. Бригита беше вдовица на левия журналист Ричард Темпест, дългогодишен кореспондент в Москва на органа на британските комунисти Морнинг Стар. След смъртта на известния журналист, над когото тегнеше подозрение, че е сътрудничил и на руските секретни служби, съпругата му беше останала да живее с двете им деца момче и момиче. В Лондон. Понякога през командировките, за да си спастявам скъпите хотели, които вестникът не можеше да си позволи, им гостувах в еднофамилната къща в Пенч Ист, един от баровските южни квартали на английската столица. Там винаги беше много интересно. Бригита беше космополит, поддържаше връзки с много забележителни хора както от България, така и от Русия, Съединените щати и Великобритания. Между гостите и често присъстваха берилянтният наш интелектуалец Петър Увалиев и синът на развенчания съветски лидер Никита Хрущов. Със Сергей Хрущов, ядрен физик, който беше емигрирал и работеше в САЩ, тя се чуваше през вечер. Синът на съветския партиен лидер почина преди няколко месеца на 84 годишна възраст. Между най-добрите приятели на бригита беше и българският еврей Наструк Калев Струки, Богат собственик на Верига от магазини за електроуреди в цяла Великобритания. Той беше много весел и дружелюбен човек, поддържаше връзки с българските емигранти в различните европейски държави, имаше чести и добри контакти и с Симон. От редакцията изпратихме въпросите за интервюто на Бригита в Лондон, Струки ги придвижи до Мадрид и придума царя да им отговори. Изложението му се върна при нас също по този дълъг, обиколен път. Публикувахме интервюто на фолиото «Раствора на двете средни вътрешни страници» от «Дебелия 12-страничен брой на вестника», който излизаше в петък. То буквално взриви пазара и се превърна в сензация. Вестникът беше разграбен от будките на реп, тогава още съществуваше държавният монопол върху разпространението на печата и ни се наложи да правим няколко допълнителни тиража. Очаквахме да има сериозен интерес към последния цар на България. Обаче не чак такъв фурор. Сега си мисля, че той не се. Дължеше само на дълго потисканото любопитство на хората към изгнаника с синя кръв. Във въздуха вече се долавяха първите признаци, че съвсем скоро ще се появи дълга редица от спасители на отечеството и царят ще бъде припознат като един от тях. Хитрият кубеург, все пак си имахме работа с внука на един от най-лукавите европейски владетели Фердинанд, Лисицата. Вече си беше дал сметка за това. Той старателно и без много да бърза подготвяше триумфалното си завръщане. Основната линия, която прокарваше Симеон в това първо интервю, а и във всички след него, беше уверението, че той нямало да има никакви претенции към България нито морални, нито институционални, а камоли пък материални. Царят просто искал да служи честно и скромно на родината си. Той изобщо нямал намерение да се бори за реставрирането на монархията. Същност това е едно от много малкото неща, за които Кобурга не излъга. Бил готов да се завърне в родината си и да заеме точно тази позиция, която народът му избере. Можело като президент, можело и като премьер, може дори като външен министр. На всеки един от тези постове Симеон щял да бъде много полезен на страната със седемте езика, които владее с многобройните си познанства и с огромния си международен опит. Той контактувал пряко с повечето членове на царските дворове в Европа, те почти всички мобили роднини. Факт е, че от династията Съхскобургута произлизат повечето царски фамилии в Европа. Симеон има кръвни връзки с много от тях, дори май е братовчет на английската кралица. Царят щел да помага на българската економика и със силните си позиции сред богатите, Петролни монархии на Близкия изток. Техните владетели му били са ученици, те може ли и щели да направят сериозни инвестиции в стопанството ни. Чак сега си давам сметка, че с това първо интервю и ние, журналистите от Международния отдел на Вестник, Отечествен фронт, носим част от общата вина за злополучното завръщане на Симеон сакско в България. Днес, от дистанцията на времето, като някакво оправдание мога все пак да посоча, че хитрият кубаурги излъга не само нас, той преметна цяла България. Няма да крия, че самият аз тогава изпитвах почти детски интерес към царя, той ми изглеждаше като някакъв герой от. Приказките В уния времена запитах един приятел, който се беше запознал с Симеон в Мадрид, по какво той се различава от всички нас. За теб са работили три-четири поколения. Зад него стоят поне 10 генерации. И това няма как да не личи, дълбокомислено ме информира той. Ови, нещата изобщо не стояха така. Но твърде късно го разбрахме. На мен за първи път ми светна червената лампичка, че Симон далеч няма да се окаже толкова честен, доблестен и безкористен човек, колкото ни обещаваше и се кълнеше да бъде още през 1993 година. Тогава случайно попаднах на телевизионен репортаж за пристигането в България на сестра му Мария Луиза Хробок и майка и Милана Савойска. На Ерогара, София, те съвсем не ми изглеждаха толкова трогнати и развълнувани от завръщането си в родината след изгнание от близо половин век, колкото очаквах. Двете лелки, в които не успявах да съзра нищо царствено, бяха страшно разтревожени и ядосани, че не могат да си намерят багажа по поточните линии. Къде са ни дисегите? Кой не открадна дисегите, кършеха ръце и се вайкаха на висок глас обърканите аристократки. Покъсно и величественият син, съответно брат, се изпусна пред репортери, че смята за собственост на династията Секскобург, а не на българската държава, смущаващо много земи и имоти. И той възнамерява да си ги претендира обратно, не виждам защо да не си искам бащинията. Кой не би го сторил? Обикновените граждани как си върнаха всичко по реституцията? По какво аз се отличавам от тях, видимо се дразнеше царят от въпросите на журналистите, които бяха неприятно изненадани, че забравил обещанията си от първите интервюта. Според Симон към, бащинията му се числяха не само десетките дворци и поземляни имоти в София, Врана, Кричим, село Баня, Варна и къде ли не още, ами и горите Фрила, Та дори и най-високият български връхмусала. Още тогава ми стана добълка ясно, че основната цел на голямото завръщане на Симон в България ще бъде да си върне обратно бащинията. Е, ако може, да спечели и някой лев. Според многобройните му опоненти обаче, царското семейство отдавна вече си е било получило обещатението за бащинията. Официалната оценка на отнетите със специален закон от държавата... Царски имоти е била 5 милиона. Златни лева А съществува едно секретно решение на Министерския съвет от 1947 година на коронованата фамилия да бъдат изплатени 5 милиона британски лири, такава е равностойността на златните левове. Царят се кълне, че семейството му никога не е получавало тези пари. Дали обаче е така? Българската Народна банка отказа да отговори на въпрос. Зададен от парламентарна комисия по казуса Симотите. Когато стана премьер, Симон нареди дневникът на Георги Димитров специално за целта да бъде изваден от Държавния архив, но и там не беше намерена някаква информация по този въпрос. През 1974 г. в САЩ излезе книган историк, чието име не помня, от Харвардския университет. В нея се твърди, че българската комунистическа партия е изплатила на царското семейство долар, че милиона. В интервю пред електронния вестник, дневник адвокат Пламен Ранчев, председател на комисията за царските имоти в 40. Онс казва, има много сериозни основания да се смята, че тези пари са били изплатени напълно според Ранчев, това е ставало редовно на отделни траншове, от секретна сметка на Министерството на финансите, разкрита в Българската народна банка. Изплащането е продължило и след смъртта на Георги Димитров, та чак до 1989 г. Според руски исторически сайтове Сталин е гледал на монарсите на Балканските държави българския Симон, сръбския Милан, румънския Михай и албанския Дека, като на резервни варианти при евентуален провал на схемата с Народните демокрации. Адвокат Ранчев твърди, като се позовава на свидетели, че парите са давани кеш лично на Симон, чрез висши дипломати които в същото време са били и офицери от разузнаването. Копюрите минавали границите в дипломатически кофарчета, за да не бъдат оставени документални следи. Бащата на много близък мой приятел е бил дипломат, посланик в Гърция и Белгия, стигнал и до поста заместник министър на външните работи. Приятелят ми, също офицер от службите, твърдеше, че баща му е бил един от тези дипломати. Семейството им още се пазели разписки за изплатените суми. Генерал Лукан Варадинов, началник на личната охрана на Георги Димитров, пише спомените си, че в нощта след референдума шефът му се срещнал с министъра на външните работи професор Петко Стайнов. Димитров помолил професора да помислят. В Министерството каква издръжка да се определи на семейството, която да отговаря на международните стандарти? След няколко дни професорът ми се обади по прекия телефон. Той ме помоли да предам на Георги Димитров че са определили за издръжка 18 000 швейцарски франка. Това предложение после беше оформено в правителствено решение като издръжка за образованието на Симеон и Мария Луиза, пише Лукам Варадинов. Ден след референдума министър председателят Кимон Георгиев дал на членовете на царското семейство ултиматум да напуснат България до 24 часа. На царицата Йоанна Савойска било разрешено да вземе всички движими вещи, които смята, че принадлежат на монархическата династия. В няколко интервюта царицата твърди, че си взела само копия от филма за погребението на съпруга и цар Борис Третий Томче, посветено на две годишнината от управлението му. Царското семейство напуска България със специален влак, композиран от локомотив и няколко вагона. В книгата си «Аз бях адютант на Симеон Стефан Стефанов» разказва как е придружил царското семейство до Египет. Според него са били композирани 8 вагона, 3 специални и 5 товарни. В тях бил събран багажът на фамилията, в който имало и злато, и бижута. Вагоните буквално бяха претъпкани, потвърди в радиоинтервю милиционер, охранявал влака. Всичките тези сведения обаче влизат в рязко противоречие с уверенията на Симон, че на тях им било разрешено да вземат само по доларче на човек. В Александрия, Египет. Царското семейство пристигнало при бащата на Йоанна, Виктор Еммануил III. Според царя през пете години, там семейството му е било издържано от бившия италиански крал. В държавни архив обаче се пази писмо на майката на Симон, Йоанна Савойска, до регента Тодор Павлов. В него тя настоява да им бъдат изплатени още пари, този път като обещатение за мебелите от двореца и за автомобилите на фамилията. Животът тук е много скъп. Родителите ми не са в състояние да ми помагат, твърди тя. Симон също се оплаква в няколко интервюта, че в Египет са водели мизерен живот, разчитайки само на парите на бившия италиански крал. Издръжката на семейството обаче едва ли била по силите само на Виктор Емануил. Той също е бил изгонен от страната си и също след референдум. Съвсем очевидно е, че пари, и то немалко, са пристигали и от друго място. Кобурга получава образованието си в елитния и изключително скъп колеж – Виктория, който е едва ли незапазено място за короновани глави. Колежът е еквивалент на британския – Итън за Северна Африка и Близкия изток. В него са ученици на Симон действително са били хора с синя кръв, бъдещите крале на Йордания и Ирак Хасийни Фисал, престолонаследникът на Албания Лека I, саудитските принцове от династията Асеот. Сестра му Мария Луиза пък е завършила престижното и също доста скъпо католическо училище – Светото сърце. Сгъста информационна мъгла е покрита причината, поради която царското семейство се мести през 1950 година от Египет в Испания. Според някои източници това се случва след опит за атентат срещу Симон, който едва не струвал живота му. Сочат се различни версии за поръчителя на атентата. Найтиражираната от тях, че е дело на вътрешната македоналдринска организация, ВМРО, и на нейния водач Ванче Михайлов, на които Симон дължал доста пари. В испанската столица той се жени за девойка, която не от кралски происход. Доня Маргарита Асебо е дъщеря на богат производител и търговец на обувки. С нейните пари обаче едва ли било възможно да се издържа цял царски двор в изгнание? А кой тогава го е издържал? От Много години в емигрантските среди в Мадрид, Париж и Женева се говори, че Симон е закопчен от руснаците още когато е достигнал пълнолетието си и е бил и продължава да е под техен контрол до ден днешен. Никой сега не успял да представи категорично доказателство за подобна зависимост, но има няколко смущаващи случки. За тях ми разказа известен политемигрант от Франция. Той познава добре Кобурга и е поддържал чести контакти с него. В банкова сметка в Женева били депозирани от някои от последните правителства на Борис 35 милиона швейцарски франка. Те били определени за закупуването на лекарства за висшата държавна администрация във времената на Втората световна война. Спесимен за сметката имал бившият български посланик в Швейцария, но парите можели да бъдат изтеглени само под условие, че са в полза на българското правителство. Посланикът и приятелите му решили да направят кабинет в изгнание, който да получи законно парите. Той обаче трябвало да бъде благословен от Симон. Царят приял, но в последния момент се отметнал от обещанието си и се скрил. Такава владение на парите е влязло комунистическото правителство. През 50-те години Емил Илиев, млад офицер, пилот, женен за рускиня. Бил осъден в България на 20 години строк тъмничен затвор за шпионаж. Престъплението му било, че при посещение в Гедаре прескочил до западния сектор. Присъдата си Илиев излежавал в Старозагорския затвор. По време на кратък отпуск оттам той посетил Съветското посолство. Веднага след това бил назначен за кинооператор на затвора със свободно влизане и излизане и накрая официално съобщили, че избягал. Първо отишъл в Швеция, където бил обучен от руснаците и след това изпратен са задачата да стане доверено лице на Симон в Мадрид. На среща на Лигата за правата на човека в Женева той бил разобличен като шпионин на държавна сигурност. Независимо от скандала, царят го включил в ръководството на Лигата, която била под негов контрол. По късно Емил Илиев бил организирал отвличането и връщането в България на политемигранта Бориса Рабов, който след това се обесва в Пазарджишкия затвор. През 1983 г. в навечерието на 9 септември от Марсилския вестник е поискали да вземат от Симон обширно интервю във връзка с съветската окупация на България. Симон приел, но когато журналистът пристигнал в Мадрид, от канцеларията на царя му съобщили, че величеството няма да дава интервюта. Това решение царят бил взел заради събитията, свързани с българската следа в атентата срещу папа Йоанн Павел II. През юни 1989 г. в Париж била организирана голяма конференция за защита на човешките права в България. В нея участвали журналистката Копринка Червенкова, социологът Петко Симонов и правозащитникът Петър Манолов. Гости били и представители на радиостанциите BBC. Дойче Веле е свободна Европа. Поканен лично, Симон обещал да дойде, но отново се покрил. Тези факти не са, кой знае колко категорични, могат да имат и доста други обяснения, освен зависимост на царя от Москва. Те обаче правят доста правдоподобен слуха, който вървеше и София, че идеята граждани над Сакско бургодски да бъде върнат в България в качеството на спасителна нацията ще да е принадлежала на Любен Гоцев, а акцията изглежда... Е била благословена от руското военно разузнаване. С нейното осъществяване се заели Илия Павлов и неговата мултигруп. Моят приятел, неофициалният говорител на Кръга Монтерей, иллюстрира тази хипотеза с ефектната фраза: Той дори и да не съществуваше, ние щяхме да го измислим. Дали е било точно така или малко по-иначе, но Симон се завърна в България. Гледах по телевизията триумфалното му посрещане. Милиони го приветстваха с френетичните възгласи, искаме си царя. От една дискретна мурава, облечен в елегантен костюм, който намекваше за клас и стил, царят им обеща тържествено, че ще оправи страната само за 800 дни. След това повика и Юпита от лондонското сити. Млади българчета, те се навъртаха още по край организирания от правителството на командира, български велик с надеждата някой да ги забележи. Забеляза ги хитрият кубеург, а ги сортираха синът му княз Кирил Преславски и Спас Русев, крупен международен аферист. Любка Качакова, Милен Велчев, Николай Василев, Иван Искров, Красимиркатев бяха млади, красиви, възпитани, добре образовани деца, с хъс за бързи кариери. Не знам доколко този факт повлия върху бъдещите събития, но доста от бъдещите царски министри бяха синове и дъщери на спящи въх чужбина бивши агенти на военното и външнополитическото разузнаване. С помощта на япитата царят сформира националното движение Симон II и мощно навлезе в българската политика. Толкова мощно, че на парламентарните избори то буквално отвя съюза на демократичните сили. Даже командира беше пометен безславно, и то в самото сърце на крепостта Синя София, и то от едно никому неизвестно 20-годишно момиченце. Изплашеният президент Петър Стоянов призова, разбитите авари да се присъединяват към победителите, а Иван Костов си направи лична партия, към която източи се десе. Да От тогава съюзът в сесия на командно дишане. С приватизацията си на всяка цена той бе направил всичко възможно да отврати и привърженици, и симпатизанти. После царят се зае да управи страната, но първо побърза да оправи себе си. Върна си... Бащинията и направи реверанс към олигарсите. За да стане още веднъж ясно кой плати връщането му България. Някак символно звучи, но едно от първите управленски решения на правителството на национално движение, Симон Втори беше да се създаде към него нещатен съвет за економически растеж. В съвета влизаха мултигруп на Илия Павлов и нове холдинг на Васил Бушков черепа, както и Емил Кюлев и други крупни предприемачи от клуба на Едрия Капитал, Възраждане. Така Симон с един удар успя да реабилитира, легитимира и да отвори чадър над Капитала на мафията. А юздите на държавата по е власт, успоредна на легитимната. Вестник Капитал съобщи за събитието под заглавието «Привет на олигархията». И никак не беше изненадващо че първата законодателна инициатива на правителството беше Законът за хазарта. С него беше «Оправен бизнесът на черепа», на него сме посветили специална глава. С това се започна. Комбинациите не бяха малко, но управлението на Симеон ще бъде записано най-вече с две твърде злополучни за държавата сделки, делки – вратката с външния дълг и харизването на батака за паница леща. Врътката направи за негово величество най-младият финансов министър в Европа Милен Велчев. През 2002 и 2003 година външният дълг на страната дремеше в чекмеджетата на борсовите брокери и стоиността му се обесценяваше непрекъснато поради липса на интерес към него. А точно това е идеалният момент. За спекулантите, за хората с нюх, които слухтят и дебнат къде има стока с подценена стойност. Обкръжението на Симон. След като се запаси с ефтини български дългови ценни книжа, подсказа на младия министр да бие тъпана, че ще изкупува дълга. Продажната цена на дълговите книжа литна до небето. Тези, които се бяха изхитрили да ги кукят ефтино, прибраха значителната разлика в джобовете си. Милен Велчев не спря да се хвали, че благодарение на неговия финансов гений страната е била облегчена с голяма част от тежеста на външния дълг а другата изключителна полза за България бил скокът на кредитния и рейтинг. В резултат на тези бомбастични, но абсолютно голословни твърдения, младият министр бе провъзгласен от медиите за новия Атанас Буров. Сигурно банкерът дълго се е въртял в гроба си. През 2010 година независимият международен анализатор, в изследване, поръчано от парламента, изчисли, че сделката с обратното изкупуване на външния дълг на България е ощетила страната с повече от 1 милиард лева. А кредитният ни рейтинг изобщо не се е мръднал. Дали и колко са сложили в джобовете си от тази куца сделка Кобурга и обкръжението му не е съвсем ясно, но Милен Велчев и брат му Георги, зет на бившия член на Политбюро на Комунистическата партия Стоян Марков Сетен Марк и вероятно нищо повече от любопитно съвпадение сед в Лондон на контрабандиста на цигари Иван Тодоров доктора. Си купиха няколко хотела на «Слънчака», а продажбата на българската телекомуникационна компания неслучайно беше наречена «Далаверата на века». Бидейки монополист на пазара за телефонни услуги, батака реализира огромни печалби. Затова при приватизацията на телекома се намесиха задколисни интереси от най-високо равнище. Пазарната оценка на гиганта, направена от независими американски оценители, беше 1 милиард и 240 милиона долара. През 2004 година министърът на економиката на Симеон Николай Василев продаде мажоритарния дял на държавата от 65% за 240 милиона евро и 50 милиона увеличение на капитала. Купувач беше никому неизвестната Viva Ventures, собственост на американския приватизационен фонд Advent International. Само след три години новият собственик продаде компанията за 1 милиарди. 80 милиона евро. Дали и колко сложиха в джобовете си кобурга и обкръжението му и от тази куца сделка може само да се гадае. Както вече разказах в книгата си, зад завесата на прехода, един ден, доста след промените, срещнах Данчо, голямата уста. През времената на соца той караше чурбарката която разкарваше храната по вилите на правоимещите в правителствения тракт в Бояна. Данчо, който винаги разказваше някакви безкрайни небивалици, сега беше загадъчен, напрегнат и лаконичен. Мани, Мани, Батко, возя един баровец, какви мангизи, какво чудо, изобщо не можеш да си представиш. Не можеш да си представя, разбира се, че го виждам за последен път. След време ми се обади един общ приятел. Взривили са Данчо, взривът не бил за него, а за шефа, крупният международен контрабандист на цигари Иван Тодоров доктора. Той като по чудо оцеля, а си отиде Данчо. Иван Тодоров го разстреляха след няколко години на Софийската улица, Червена стена. И двата атентата май бяха дело на руски мафиоти, на които доктора отказал да пусне дрога по контрабандните си канали. Тези канали доктора беше наследил от скрития транзит на държавна сигурност през времената на соца, за които вече писах. По-интересно от съдбата на контрабандиста беше, че в багажника на взривения, уж непробиваем, направен по специална поръчка брониран Мерцедес намериха полуобгоряла любопитна снимка на яхта. Това е стара история, разказвал съм я, по-интересно е какво се случи по-нататък с героите от снимката. Яхтата беше наета специално за състезанията на Формула 1 в Монако от Спас Русев. Спас стана един от поредните собственици на Вивакум, БТК и после препродаде телекума на Руската въшнотърговска банка, ВТБ. На борда на Катамарана бяха снимани министри и мафиоти. Ковчежникът на правителството на Симеон Милен Велчев стана специален представител на ВТБ за България. Министърът на енергетиката Мирослав Севлиевски подписа решение атомната електроцентрала в Козлодой да се строи от руската Русатум. Министърът на транспорта Пламен Петров стана шеф на Вивакум, БТК. Любомир Минчев и Мария Опренова станаха собственици на верния на правителството на Бойко Борисов и на Далян Певски телевизионен канал 3. Иван Тодоров доктора. Както вече стана дума, го застреляха руски мафиоти. А Петър Петрофа ми го съгосъдиха за пране на доларче милиона. Тази снимка беше най-категоричното и видимо доказателство за сливането на политическата власт с организираната престъпност. Царят обаче не е намери за осъдителна. Няма нещо фатално и извънредно в снимката. Няма лошо хората да се возят на яхти и оттам да наблюдават некое състезание. От това не могат да се правят изводи. Хората обаче си направиха изводи за самия Кубеург и управлението му което отвори широко и гостоприемно вратите на държавата, за да влезе мафията. И той безславно напусна властта, като преди това успя да реанимира там Ахмед Доган. Но дори и това не беше най-голямата беля, която ни стори царят. Под диктовката на мутрите и ченгетата той монтира в подстъпите към най-високия връх на държавата пожарникаря Бойко Борисов. Винето и черепа. Хунтата подгонва олигарсите. Ленин твърдеше, че целта на бълшевиките е всяка готвачка да може да управлява държавата. Ние направихме този опит. И в края на третия мандат на Бойко Борисов властта вече се търкаля по улиците. За кукловодите беше ясно, че и с този проект е свършено. Започна пренареждане във всички нива на държавата. Един от важните елементи в него беше разграждането на Мита Борисов, който самите ченгета създадоха. Затова от всякъде започнаха да извират записи на неговите разговори. Общественото мнение не се нуждаеше от подвърждаване или от хвърляне на тяхната истинност. На всеки българин му бяха до болка известни гласът и начинът на изразяване на «баштицата». Съзнанието на гражданите записите бяха автентични, такава е речевата реалност на премиера. Проблемът обаче надхвърляше въпроса действителни или фалшиви са записите. Той нагледно показа как се управлява държавата, без институции, без правила, без закони. Но и това не беше новост. Новото беше във въпроса, кой всъщност наистина управлява. Появата на записи и снимки за пореден път означаваше, че в сигурността на държавата има огромни пробиви. Дори самият премиер вече не беше лично защитен. А оттам следваше че той е заложник на поне няколко центъра на власт, олигархични, принадлежащи на български и на чужди служби за сигурност. Как успяваше да балансира толкова интереси е ясно, със светкавично жертване на всичко, което му е поискано. Но разбирателството с разнопосочни, но еднакво мощни интереси все по-малко беше по силите на премиера. Той вече не притежаваше цялата власт, затова тя ставаше все по-нестабилна. А той реагираше с хаотични решения в енергетиката, в туризма, в економиката, в управлението на ковид-кризата, навсякъде. Вече нямаше как да застава зад институции, самият той ги беше унищожил, Затова не можеше да се скрие зад прокуратура или съд. Те вече нямаха никакъв авторитет. Въшните партньори на Бойко Борисов от Брюксел и Вашингтон го гледаха безучастно, неактивни и незаинтересовани, как обикаля по магистралите. А през това време компроматната война ставаше все по-жестока, заливаше го все по-трудни за опровергаване факти за пряко или косвено участие в корупционните практики. Прокуратурата помагаше и опровергаваше, но идваше. Времето, в което тя вече не можеше да смогне, дори и да искаше. Всичко това стана, защото след 10 години еднолично управление парите в държавата вече бяха на привършване. Цели три мандата бащицата безразборно ги хвърляше през прозорците на джипката, само и само да го запечатва и мултиплицира камерата на Севдатеве. А държавната хранилка стана тясна за всички хищници. Настана страхотна блъсканица. Първи изпопадаха старите вълци. Това бяха пионерите на криминалния преход, натрупали първия милион от контрабанда на горива, оръжия и наркотици, от търговия с бяла плът. От силово застраховане, от рекет, от разграбване на банки, от бандитска приватизация. Без да губят време, но свободеното място се настаниха младите вълци. Те бяха забогатели през последните 10 години под крилото на Борисов, главно от освояване на еврофондове и от държавни поръчки. Но апетитът идва яденето. Лакомите млади хищници не се посвениха да се нахвърлят и върху жално скимтящите стари техни събратя. Искаха да им разграбят всичко парите, имотите, активите, бизнеса. Това не се оказа чак толкова трудно. Зад тях застанаха силовите структури на цялата държава. Но най-комичното беше, че всичко това се случваше под разветите байраци на борбата срещу корупцията. А иначе битката между поколенията новобогаташе си беше чиста проба гангстерска война, която се водеше с помощта на държавата. В ареста на предварителното следствие бяха заключени старите олигарси, между които бяха алкохолният бос Стайков, семействата от приватизатори и хотелиери Баневи и Арабаджеви, повелителите на моторните масла, братята Балбокови. Държаха ги в Кауша толкова време, колкото да им дойде акалът и доброволно да се съгласят да се разделят с имената си. Макар и малко късно, прафусети какво се случва, хазартният бос Васил Бошков, наричан Черепа. Логично, той беше най-хищният и наюмният стар вълк. За да докаже, че няма да се даде без бой, скандалният бизнесмен обяви война на властта, която нарече хунта. Това беше малко комично, защото Бошков беше и е хунтата, нейното най-завършено улицетворение през прехода. Той командваше правителствата, а не те него. Той ги покваряваше с подкупи, а не оцеляваше с тяхна на помощ в бизнеса. Той смени. Няколко управления, а не те го фаворитизираха. Бошков е един от силовите играчи, които инсталираха Бойко Борисов във властта. Той караше и миеше колите на мутрите, а те вярваха, че ще го контролират вечно. Затова Черепа е самата хунта, а Борисов нейният лейтенант. Лейтенантът обаче отдавна стана генерал и докато се правеше на прост, въртеше мутрите на пръста си. Бошков се обърна срещу своите, защото по-младите вълчета му харесаха бизнеса. Едва тогава той се сети за морала и законността. Това, че беше отстрелян, независимо заради какви мотиви, е едно от най-добрите неща, които са се случвали, както би се изразила и на умните и красивите Ивет Добромирова, която днес е пиарна черепа от много години насам. Добре е, че той реши да наруши омертата закона на мълчанието на сицилианската мафия и взе да говори за хунтата. Защото знае много, защото е човек отвътре. Разкритията му са половинчати, но и това е нещо. То обаче не може да го реабилитира и да отмени огромните щети, които нанесе. Историята на черепа е христоматина, направо ювелирна фреска на прехода. Затова си се изкушавам да разкажа как той се превърна в свещената крава, която после бе ритуално заклана. В Средата на 90-те центърът на столицата беше започнал да се превръща в неприветливо място. Синият президент Желю Желев, роден и израсъл на село, беше премахнал Софийското жителство, защото било дискриминационна мярка на комунистите срещу провинцията. Дали е било точно така, не се наемам да съдя, но след това решение за кратко време София буквално прелял тълпи хора, които панически се спасяваха от недоимъка в малките градове и селца. Строените от комунистите заводи, фабрики и цехове с грохот бяха спуснали кепенците. Ликвидационните съвети, измислени от президента и от самишленика му, синия премьер Филип Димитров, като африкански скакалци бяха опускали кооперативните стопанства. Десетки хора загубиха работа и препитание и трескаво търсеха, главно София, но и в другите големи градове, с какво да се захванат. От крайните квартали към центъра като мравки пък пъплеха изгладнелите ни моргави събратя. Донемного отдавна ромите, както е прието сега политкоректно да ги наричаме, бяха беачкали в чистотата, но и тя вече беше оплечкосана. Тези демократични процеси бяха накарали ги сдавата до скоро столица да заприлича на битпазър. По улиците, сякаш изпод земята, изникваха разкривени, мърляви дървени сергии на които се продаваха увехнали цветя, стари книги, дрехи втора употреба, пиратски компакт дискове и всякакви други буклуци. Между сергиите, търсейки нещо за ядене или пиене, се лутаха бездомници, клушари, просеци, наркомани, алкохолици, лумпени и всякакви ненормалници, за каквито доскоро бяхме чели само повестниците. В това шарено време, мистериозно забогатели само за една нощ, Строителни предприемачи яростно заливаха с бетон полите на Витуша. По южните склонове на планината буквално като гъби след дъжд израстваха цели квартали от кокетни малки блокчета. Отдалечените райони на София като Симеоново, Драгалевци, Малинова долина, Кръстова вада изглеждаха все по-привлекателни, хората се стегляха от центъра и се насочваха натам. По идея и по настояване на женами, на която квартал Лозенец вече беше съвсем опротивил, решихме да последваме техния пример. Обявихме за продан апартамента си в известния сред съкварталците ни правителствен бял блок, както те с раздразнение го наричаха, и капарирахме на зелено-тавански полуетаж в Бутикова сграда на Булевард, Симоновско шосе. Тя се намираше малко след зоопарка, точно срещу резиденциите на посолствата. И дилъри от няколко брокърски къщи започнаха да водят потенциалните купувачи за оглед. В един късен следобед на ранното лято те доведоха и Анатолий. По това време той беше дребен предприемач в сферата на туризма, познавах го бегло по край съпругата му, телевизионната журналистка Цветанка Ризова. Младият състоятелен мъж хареса жилището и след седмица започнахме преговори за цената. В разгара на пазарлака. Вероятно, за да изтъкне собствената си значимост, той се похвали, че отскоро е станал изпълнителен директор на Нове Травел Холдинг. Това била туристическа фирма на Васил Бошков, същия, когато хората вече бяха започнали ласкаво да наричат черепа. В онези първи години от безкрайния преход на него още не му бяха лепнали етикета «Най-богат българин». Но вече беше започнало да става твърде ясно че сценария на кукловодите за черепа е предвидена една от главните роли. Широката публика чу за него за първ път, когато медиите шумно разгласиха създаването на «Г». В първото голямо сдружение на Едрия Бизнес присъстваха стари мои познати завеждащият отдел «Култура на вестника ми», «Отечествен фронт Петю Блъсков», «Пишман спонсорът на правоприемника», «Отечествен вестник Краси «Районният следовател Емо Тюлев», «Борчето Иличо Павлов», последователно зет на генерал Чергиланов от Държавна сигурност и на Стефан Бояджиев, комендант на правителствения тракт в Бояна. Народът, който не села Желесно, беше започнал да вика на новите чурбаджии, назначените капиталисти на Луканов. След като ни се похвали с авторитетната си длъжност, Анатолий подхвърли, че босът му би искал да купи хотел край морето. Сделката за комплекса «Слънчев ден в морския курорт» Дружба с моя приятел, колоритния бизнесмен Пламент в Ганди, за която разказах в книгата «Зад завесата на прехода», току-що беше пропаднала. По мой съвет, хората от Агенцията за приватизация решиха да предложат комплекса на черепа. С техен представител и отидохме в офиса на бизнесмена в Тешкарска сграда на улица, Веслец, в която се намираше и банката му. Строгият портиер с справена стойка на бивш военен... Ни посрещна надменно и хладно. Парите и властта на черепа вероятно бяха напомпали и неговото самочувствие. Следено изражение той посочи две големи кутии от неръждаема ламарина в дъното на просторното, облицовано с бял мрамор и декорирано с дърво фойе. там се оставете оръжието. Изобщо не повярва, че нямаме нито пистолети, нито автомати с гавайми приклади, с каквито очевидно тук идваха повечето посетители. След като ни гледа дълго, подозрително и недоверчиво, той все пак ни пусна да отидем при шефа му. До втория етаж ни асансьор, последна дума на подемната техника, и се озовахме в кабинета на страховития бизнесмен. Огромното помещение беше обзаведено луксозно, с елегантни футуристични мебели, с бюро от червена банос, с скъпи осветителни тела. Дискретната им светлина фокусираше вниманието към специални поставки изработени от екзотично черно дърво, на които бяха наредени уникални антични артефакти. Сред тях блестяха златен венец на тракийските владетели, сребърни ритони. Бронзови апликации от колесница. На стената, зад черепа, висеше голяма маслена картина с пишни голи матрони. Разтърках очите си, но Бог ми свидетел, това май наистина си беше оригинал на Рубенс. През последните месеци ликът на Васил Бошков често се тиражира в електронни сайтове, на първите страници на Жълтите вестници, по екраните на големите телевизии. А в онези смутни времена Бошков се появяваше изключително рядко в публичното пространство. Не бяха толкова много хората, виждали го на живо и то от толкова близко разстояние. Слаб, с груби черти, сисечени скули, с леко оплешивял лоб. С жесток поглед на притворените като на зятаци очи, черепа правеше зловещо впечатление. Много по-късно журналистът и дългогодишен главен редактор на вестник Трутошо Тошев, който беше близък с Васил Бошков, подарил му последен модел Мерцедес, щеше да подхвърли, че жестокостта и безпощадността са същностните черти на олигарха. Те го отличавали от другите, назначени капиталисти и му помагали не само да оцелее, но и да тържествува в безмилостната битка за първоначалното натрупване на големите пари. Черепа изслуша безмълвно, на пръв поглед съвсем незаинтересовано, но иначе с зле прикрита хищно усмивка, офертата на Агенцията за приватизация и зададе няколко оточняващи въпроса. Речникът му беше пестелив, дори бих казал смущаващо беден. В същото време беше неочаквано точен, демонстриращ явен талант да отделя важното от незначителното. Черепа веднага хващаше бика за рогата. Не бях изненадан. Говореше се, че за разлика от другите новобогаташи той има логично, математическо мислене и много добро образование. И ако трябва с една дума да изразя първото си впечатление от бизнесмена, то ще бъде компактност. За това бях поразен от тънкия му и дори малко писклив глас. Той изобщо не кореспондираше с тежката аура на власт и му гъщество, която благодарение на парите си излъчваше от черепа. Изненада ме освен това и твърде точната му ориентираност в дебрите на секретните служби. От няколко намека си личеше, че знае доста неща, и то за доста хора. Бошков говореше малко, гледаше отчуждено и пресметливо, а аз се не можех да се отърва от чувството за дъжавио. Някъде бях виждал този човек. Ами да, разбира се, бързо се. Сетих къде го бях мярнал, аз съм много добър физиономист. Броени дни след, дворцовия преврат на 10 ноември 1989 г. си вървях по Царя през Ларгото към Националната художествена галерия. На задния вход на бившия партиен дом, петолъчката си беше още там, хеликоптерът ни я беше отнесъл, около 20 млади мъже и две също така млади жени се бяха наредили пред масивната желязна врата и послушно чакаха. Явно нужно беше техническо време, за да им бъдат издадени пропуски. Те държаха в ръцете си зелени канцеларски папки и изглеждаха доста отечени. В тази малко необичайна група бяха поне двама мои познати най-добрият ми приятел от Махалата и основното училище Николай Кълбов и Тодор, синът на кореспондента на вестника ни в Брюксел Коста Батков. Коко Кълбов беше завършил специалността Външна търговия в Икономически институт но стана щатен служител на държавна сигурност. Оттам след промените отиде при Георги Найденов, Тексин банк, а после стана изпълнителен директор на Спарки Елтос Адфловеч. Там пожена големи стопански успехи и дори беше избран за почетен гражданин. Месеци след като Коко се пенсионира, могъщото дружество фалира, а парите от банковите му сметки някъде се изпариха. Работниците и досега си търсят неизплатените заплати. Колкото до Тодор Батков, той е публична фигура и успехите му са добре известни, за да се спирам и на тях. Някой от останалите лица ги бях мяркал на консумолски и партийни мероприятия. В тази група бях забелязал и характерния скулест лик на черепа. Дълго време след това се чудех какво правеха там тези млади хора. Сега си мисля, че капиталът е чакал инструкциите на партията. В крайна сметка... Вече не си спомням точно защо. Черепа се отказа да купува Слънчев ден. Анатолий обаче с видима лекота ми наброикеш в един голям нелонов плик цялата сума за продажбата на апартамента в Лозенец. С нея доплатих Таванския полуетаж в кокетната сграда на булевард Симоновско шосе. Бутиковото блокче беше много красиво. Имаше вътрешен двор с малка градинка наистина райско кътче. То обаче имаше два сериозни недостатъка, беше далеч от всякакъв обществен транспорт и в квартала нямаше училище. По това време вече ме бяха прогонили от журналистиката, но сравнително бързо бях успял да променя живота си и да печеля прилично от търговия. С картини и антикварни предмети След като анализирахме всичките «зай» и «против», със съпругата ми се подлъгахме да дадем сина си в едно от бързо множащите се частни училища. То беше елитно, но и доволно скъпо. Една от компенсациите за високите такси беше комфортен микробус, който всяка сутрин идваше до входната ни врата, обикаляше София, събираше всички деца от училището и ги возеше до квартал Люлин. За тях имаше и всякакви други екстри. Водеха ги незда, на английски, на уроци по музика, на планинско ориентиране, на почивки в Гърция и на какви ли не още според мен съвсем излишни глезотии. Обаче почти не учеха. Учителите им бяха ощелитни преподаватели, прехвалЕНИ и доста скъпоплатени, но повечето от тях и доста неграмотни. Един ден синът ми се завърна щастлив, беше получил шестица на диктовка по български. На белия лист под работата му се мъдреше калиграфски, нарисувано с червен химикал ущрението "Баво". Преподавателят артистично беше изпуснал буквата Р. Имаше и други подобни случаи. Чашата обаче преля, когато като подарък за рождения ден си пожела златен лънец и го преместихме в държавно училище. Беше още само на 10 години, но пък имаше на кого да подръжава. В неговия клас бяха синовете и дъщерите на превземащите държавата новобогатиши политици, предприемачи, откровени бандити. Най-охажвани от преподавателите и от оправата на училището бяха децата на Исмет Тюркмен. Малкия Фатик Той е син на Исмет Рашид Тюркмен Шабан, наричан още Големия Фатик. Във времената на Соца смятаха етническия кюрт, роден и живял в Сирия, за един от организаторите на секретните канали на държавната външно-търговска фирма, Кинтекс за контрабанда с оръжие и наркотици. В демократичните години Малкия Фатик се опитваше да се пребори с другите гангстери за наследствения бизнес на баща си като към него пробваше да прибавя и търговия с крадени автомобили. Обаче беше разстрелян по късно посред бял ден, в поръчковия си Мерцедес на кръстовището на Софийските булеварди, България и Гоце Делчев. Беше изтеглил късата клечка при разпределението на наркопазара. Но особена почет се радваха и дъщерите на Вълка, футболиста Наско Сираков и на световната шампионка и треньорка на Националния отбор по художествена гимнастика Ильяна Раева Вълка скоро получи от черепа акциите на футболния отбор, Левски и стана почти едноличен собственик на клуба. Но още тогава беше неизменна част от новия елит на България. Дъщерите на Наско и Ильяна Славия и Виолета бяха хубавки, но и разглезени девойчета. Хубавка беше и Ива, момичето на кмета на столицата и бив служебен премьер Стефан Софянски. Училището зависеше доста от градската администрация и учителите се чудеха как по-добре да се докарат на дъщерята на синята икона, защото тя доста мъчително се справяше с учебния материал. На една родителска среща учителката беше твърде доволна от старанието на децата и възторжено възкликна. Дори Ива Софиянска си е решила задачите. По някаква странна случайност с бабата на момичето и майка на съпругата на кмета Алиса ни поставяха на един чин на родителските срещи. Понякога връщах жената с колата до центъра на града. Нямам представа точно защо, но съвсем определено внушавам доверие на възрастните хора и тя охотно ми разказваше битието си във времената на соца, хична беше чак толкова лошо. Те се правеха, че ни плащат, ние пък се правехме, че им работим, но иначе бабата беше яростна седесарка, не пропускаше син митинг и яростно кълнеше червените барони, защото ще ли отново да върнат страната в лапите на комунистите. Съдбата сякаш и няма работа, и не след дълго внучката и щеше да пристане на сина на най червен барон Черепа. Бракът между потомците на синята икона и на червения барон за мен е един от най-ироничните символи на българския преход. Той е категорично доказателство, че и СДС, и БСП, и НДСВ, по-късно и Герб, както и всички останали по малки партии на прехода, имат заслуги за превръщането на Васил Бошков в една от свещените му крави. От известно време търкането на талони от частните, национална лотария, е лотария България на Васил Бошков черепа се беше превърнало в нещо като национален спорт. Ученици, дребни улични търговци, скромни държавни служители, строителни работници, отрипавили пенсионери, окаяни лумпени и клушари купуваха с мизерните си стипендии, Заплати, пенсии и социални помощи, шарените талунчета, златни пирамиди, китайски дракон. Околосветско пътешествие, Карибско съкровище, перфектен подарък, моите Карло рулетка, двойно кафе, коледен календари, Луто Зодиак. А после ги търкаха до пълно изтощение с безумен блясък в очите. Търкаха с последната надежда и те скоро да забогатеят. След изтеглянето на всеки пореден тираж, Търкащите хора си оставаха все така и дори още по-бедни. Фабриките за щастие работеха на пълни обороти. А мечтите за разкошни палати в Монако и на Лазурния бряг, за екзотични почивки на Малдивските острови на Барбадос, за елегантни Ролс-Ройс и Бентли, за златни часовници Патек Филип, за бижутата на Картие, за туалетите от кутюр на модните къщини в Сен-Лоран и Долче и Габана. Заяхти и частни самолети непрекъснато бяха подгрявани от агресивна и мощна рекламна кампания по големите телевизии. Известният български артист, чаровният Захари Бахаров, наед специално от Черепа, през вечер показваше греещите от щастие лица на спечелилите от лотарията нови милионери. Това бяха смачкани от тежък труд и немотия хорица от затънтени градчета и сълца като неделкова гращица, малко конаре или штръклево. След време, когато държавата рязко смени правилата и подгони черепа, всичките щяха да пият по една студена вода, но това е сюжет за друг разказ. Важно беше, че зарибяването вървеше с пълна сила. Държавата не даваше вид да се тревожи от поредната финансова пирамида, която буквално пред очите на контролните и органи се изграждаше и наливаше с мощ. Не знам дали Васил Бошков е чел мрачната пророческа антиутопия на англичанина Джордж Оруэл. Но в резултат от усилията и предприемчивостта на хазартния бос и любезното съдействие на държавата всички ние бяхме сякаш преместени да живеем по страниците на тази книга. С внушителните си седмични награди Лотарията беше единственото обществено събитие, към което пролите в измислените герои на Оруел се отнасяха сериозно. Тя бе основният, ако не и единственият, смисъл на живота на милиони от тях. Тя беше тяхното удоволствие, безразсъдство. Успокоително средство и интелектуален потик. Ставаше ли дума за лотарията, дори полуграмотните хора проявяваха смайващи математически способности и феноменална памет. Цяла една мафия си. Изкарваше прехраната от нея. Но до голяма степен наградите бяха само въображаеми. Изплащаха се само малки суми, а спечелилите големите награди бяха измислени лица. В България регулацията на хазарта се правеше с философията – не си струва да го забраняваме, нека само го контролираме. И през годините на прехода страната буквално се препълни от казина и игрални зали, такива има едва ли не във всеки български град. Аталони за лотариите се продаваха не само в специализирани пунктове, но в бензиностанциите, в големите хранителни вериги, в бакалиите, в книжарниците, в павилионите на Алавка. Много хора развиха зависимост от екомара, той се превърна в тежък социален проблем. Защото е трудно изкорен им порок, който не може да се контролира, може само да се лекува. Обаче именно заради пристрастяването на хората хазартната индустрия започна да акумулира огромни средства. По едно време хазартният бизнесът беше превърнал в най-глезения сектор на българската економика, едва ли не в приоритетен отрасъл. Но хазартната индустрия има и една друга, много страшна цел. Този бизнес е изключително удобен за изпиране на мръсни пари. Стотици хиляди евра, долари, франкове, лири, юени, йени, донги, вонове, че и левове могат и се преточват както през талоните и нагласените печалби от лотариите, така и през игралните зали с големи обороти. Някой твърдят – че взаимоотношенията на черепа с престъпни босове като страшния Красимир Каменовкаро, един от царете на подземния свят, са очевидно доказателство, че съществена част от богатството му вероятно има такъв произход. Всяка паметна «слот-машина» може да бъде манипулирана. Между производителите-търговци на хазартно оборудване и организаторите на игрите на късмета има картелно споразумение. Затова производителите са на отделима част от мрежата на казината. През цялото време на изгнанието си Васил Бошков никак не бързаше да извади неоспорими доказателства за държавния рекет над бизнеса му. Той сигурно ясно си е давал сметка, че ако е организирал парачница на пари, е твърде уязвим. В закона за хазарта няма изискване да се декларира происходът на парите, с които се играе. Кешът е непроследим, прането на пари е законно. В България то е неоспорим факт. Другата. Философия за регулирането на хазарта лежи върху презумпцията, че хората залагат собствените си пари, за които вече са платени данъци. И изпирането на чужди пари става съвсем лесно и дори законно. Всички партии, когато са били на власт, заедно с черепа са част от тази конструкция. Съвсем същото въжи и за залаганията онлайн, защото във виртуалното пространство има само виртуални хора. Държавите, в които хазартът е позволен, съвсем не случайно определят такси, а не данъци върху него. Защото таксите са си фиксирани и сигурни. Черепа си е плащал таксите, плащал си е и рекета върху бизнеса именно за да има такси, а не данък добавена стойност. Държавата и хазартният бос са си стиснали ръцете да не търсят происхода на парите, които се въртят и в наземния, и във виртуалния хазарт. И това се отнася за всичките години на прехода. Всичките правителства, повече или по-малко, са помагали на Васил Бошков и са се възползвали от парите му. Но нека се върнем към нашия си разказ. За предфеновете си 70 се беше разграничил рязко от черепа, когато по това време журналистите от Биби си бяха определили като фронтмен на българската мафия. И американското посолство се присъедини към тази оценка, като го определи като най-опасния местен гангстер. Това беше причината лидерката на сините надежда Михайло Ванейски сензационно да се откаже от номинацията на пламено решарски, бъдещия червен премьер за кметската надпревара в София. Това стана самото на вечерия на изборите, и то само защото кандидатът на СДС беше приял поканата на черепа да обядват заедно. Този тип, публично стрекирана обаче, никога не трогна олигарха. И си беше прав през всичките години на прехода, въпреки, че публично се дистанцираха от него, нито червените, нито сините, нито царят, нито герб позволиха прашинка да падне върху него. Но какъв е този митичен череп? Откъде се взе? Преди промените сведенията за него са твърдо оскъдни и доста противоречиви. Сигурно е че е роден във Велинград и там е преминало детството му. Майка му е била учителка по-руски, а баща му по математика. Една от легендите, които се носят около малкия още череп, е, че библиотекарката на училището е предупредила майка му да внимава с него. Още на 10 години той бил изчел цялата секция със западноевропейска и американска литература. Ако се съди по скъдния му речник, това едва ли е вярно? Факта обаче, че след Велинград Васил Бошков е завършил успешно математическата гимназия в София и специалностите математика в Софийски университет и економика на труда в Университета за национално и световно ступанство. Колкото и да търсех, не можах да намеря официални данни с какво се занимавал черепа, след като си е получил дипломите, та чак до христовата му възраст. Почитателите на предприемача твърдят, че е получил прякора си заради комбинативния ум ярко демонстриран по време на следването. Според неприятелите той отразява изключителната му жестокост, проявявана при събирането на парите, които му дължали софийските комарди. Градската легенда мълви, че през младежките си години Черепа е бил един от големите майстори на всякакви игри на карти в територията на Бермудския триъгълник, заключена между култовите тогава столични кафенета, бамбука, шапките и Бразилия. Виждам бил да играе покер навързано с Христо Друмефомбо, агент на държавна сигурност, европейски шампион по бридж, бъдещ генерален директор на НДК, Людмила Живкова. Явно не са били само картите, защото, преди да започнат да му викат черепа, били му казвали зърчето. Тези легенди може и да не са толкова далеч от истината. Защото първите си големи пари олигархът наистина натрупва от игри на Комар изделки с, с валута на Магурата. Това беше полулегалната улична борса в центъра на София, близо до НДК, разигравана в мътните времена малко преди и веднага след промените. По онова време вървели слухове, че черепа снася информация на куките от политическата полиция. Комисията по досиятата досега нищо не е извадила за Бошков, но под Сурдинка се говори, че той е имал вземанедаване и срумно. Военното разузнаване Единствената известна негова държавна служба е тази на счетоводител в мощната държавна оръжейна фирма Elmet Engineering. Според сведения, които получих от човек на разузнаването, с нейните пари черепа е играл на магурата. Той теглел долари от сметките на фирмата, там те били доста, превъртал ги през чейнджа, след това връщал обратно главницата, а за себе си оставил печалбата. На възход Спечелил му славата на най-богатия българин е свързан преди всичко с хазартния бизнес, но също така са застраховане, с банкерство, с строителен бизнес и с какво ли не още. Така или иначе, според западни разузнавания, богатството му варира между 1 и 3 милиарда евро. Предполага се, че черепа има връзки и с транснационалната престъпност. До сега не съм намирал доказателства за това, но са ми разказвали една любопитна история. Васил Бошков е най-големият колекционер в България на антики. Изумителната му колекция от трекийски, гръцки и римски артефакти е една от най-богатите света. Тя може спокойно да се съперниче с колекцията на Британския музей или с тази на американския милиардер Жан Пол Гети. Според самия череп за нея са му предлагали 600 милиона евро и вероятно не лъжа за това. Дълги години държавата се гордееше с колекцията. Показваше я на големи форуми в Москва, Брюксел и други световни столици, с нея беше отбелязана юбилейната годишнина от приемането ни в Европейския съюз. После, когато внезапно го разлюби, държавата на «каскатите му я конфискува», като постави под съмнение законността на придобиването и. За нас, софийските нумизмати, това си беше публична тайна. Черепа купуваше, често на безценица, от иманярите... Както и сам призна в едно интервю. После артефактите се озаконяваха с елементарна технология, през някои от големите аукциони на Ланц, Горни и Емуш, Раух и Стамбулил. Освен от иманярите черепа си попълваше колекцията и от други, понякога екзотични места. Тази история ми е разказа близък мой приятел, иманяр, колекционер и търговец на антики, който до сега никога не ме е лъгал. По някаква странна случайност, той също се казва Васко, Неаполитанската мафия, сяващата леден ужас у италианците само при произнасене на глас на зловещото и име. Камората е най-големият играч на черния пазар на антики в Европа. Много италиански и чужди маняри, експерти и търговци работят за нея. Веднъж в ръцете на камората попаднало златно съкровище на етруските, за всеки случай, етруските са древни племена, Населявали Апенинския полуостров през Айхилад парахра. Те създали развита цивилизация, която предшествала римската и е оказала сериозно влияние. Мафията търсела купувач за съкровището. Нейни хора са обърнали и към известен български нумизмат, емигрант във Виена, с когото понякога работели. Той бил печен търговец и един от най-подготвените експерти в областта на античното му нетосечене. Венчанинът се обадил Наваско да провери дали София можело да има интерес към съкровището. Насочил го и към хората на Васил Бошков, с които вече бил сключвал изгодни сделки. Моят приятел се свързал с фундацията на черепа, Тракия. Тя се грижала за попълването и съхранението на античната му колекция от тракийски, римски и гръцки артефакти. Във фундацията работели, както известни учени, така и бивши служители от отдела на държавна сигурност, опазване на културното наследство. След като дълго и внимателно изучавали снимките и образците на артефактите, експертите на фундацията потвърдили автентичността на съкровището. Без да се пазари много-много, та цената била равна на едва една двайсета от реалната пазарна стойност на находката, черепа броил 1 милион евро. Но когато златото пристигнало във фундацията, Една млада служителка сериозно се усъмнила в истинността му. Тя направила множество експертизи и накрая категорично доказала, че съкровището е съставено от фалшификати. Горилите на черепа притиснали Васко и той издал човека от Виена. След убеждаване на висок глас, което станало вече в австрийската столица, експертът склонил да заведе хората на Бошков при мафиотите. В малко градче, край крайне Аполбългарската, Делегация се срещнала с един от босовете на камората. Господин Бошков си иска парите обратно италянецът и слушал българите безучастно и пратил да повикат някого. Скоро в офиса пристигнал слаб мъж, на не повече от 20 години, с каменно лице и празен поглед, наемният обиец на мафията. Откъде казахте, че идвате? От София. Прибирайте се. Бързо обратно че иначе ще го изпратя там и той един жив няма да остави, хората на черепа не чекали втора покана. Тази среща с мафията не завършва добре за черепа. Но никак не се съмнявам, че е имало и други контакти, както и общи проекти с мафиоти български, руски, италиански. И то не само в областта на колекционерството. Там са се въртели доста пари. От такива пари, вероятно, дълго време черепа си е плащал такса, Спокойствие на хунтата, както той нарече правителството на герби патриотите. А това са крадени пари, кървави пари, мафиотски пари и парите на най-бедните. Череп и държавна мутра са делели пред очите на хората парите, които са били откраднати от тях. Но в един момент народните пари просто са се свършили. Намалели и парите, освоявани от Европа. Вече нямало откъде да се краде. Затова мафиотите започнаха да крадат един от друг. И ако се върнем към началото на тази глава, така започна войната на правилните срещу излишните олигарси. На фронта бойните действия ги водеха главният прокурор и премиерът. Зад гърбовете им обаче надничаха Сокола и дебелото момче. Сокола и дебелото момче. Кукловодите от сарайте. Аз командвам тези които управляват България. Ахмед Дуган, най-тайнственият човек на прехода, има достатъчно основания да изрече тези иначе доста самонадеяни думи. Защото след промените той почти неизменно крачи ръка за ръка с властта. През някаква част от времето управлението на държавата се реализираше пряко с мандата на движението му, а през останалите периоди, тачак и до ден днешен, Сокола тайно дърпа конците на марионетките си, Спотайл се в дебелата сянка на сарайте. Най-измислената магистрала на прехода, която уж минаваше по моста между християни и нюсулмани, беше яхната от Доган. И това се оказа пагубно за България. Каквито и резерви да имам към Иван Костов, той беше съвсем прав едно. Сокола беше и е проклятието на България. Командира произнесе за пръв път тази сакрална фраза, когато движението за права и свободи подари властта на правителството на Беров, което включи зелената светлина за групировките да започнат разграбването и опустошаването на България. После повтори пред БТВ, като поясни, че разгромът на КТБ трезора на Цветан Василев е поръчен от кръгове на ДПС, ръководени от Сокола. Целта им е била да разграбят банката и те са постигнали блестящо. Докато събирах материалите за тази книга, разговарях с много и различни хора. Между тях имаше и двама ветерани на разузнаването Любо, син на легендарния, силен човек във вътрешното министерство Григор Шопов и Петър Бояджиев, дисидент, емигрант, френски шпионин. Разказите им, базирани върху секретни материали, за дългия и рискован полет на сокола към върха на държавата, удивително съвпаднаха. Затова съм склонен да вярвам, че животът му е протекал именно така. Малкият Ахмед се родил в село Пчеларово област Добрич. Детството му обаче преминало в село Дръндър, Варненска област, населено главно с етнически турци. Сокола бил будно дете, но страдал от тежки комплекси, резултат на сериозна психологическа травма. Още докато бил бебе на 6 месеца, майка му етническа туркиния се разделила с баща му и се омъжила повторно. Този път за ром, а не за етнически турчин. За ложка смет, Паструкът се грижал само за общите деца, три по малки момичета, като напълно пренебрегвал момчето. И то се чувствало жестоко отритнато както в емоционален, така и в материален план. Това го озлобило, и то не само срещу хората, стоящи непосредствено около него, но и срещу цялото общество. За това според Петър Бояджиев, личностната характеристика на момчето твърде много напомняла на детските профили на серийните убийци. Психологическият му портрет, съставен доста по-късно в научно изследователски институт по криминалистика към Министерството на вътрешните работи, не бил толкова краен, но твърдял нещо подобно. Емоционалното отхвърляне и абсолютното незачитане на потребностите и интересите на Ахмед Доган са формирали у него както силен стремеж към самоотвърждаване и социална реализация на всякаква цена, така и желание да властва над останалите хора. Те са породили и неистова жажда за признание. Уважение и зачитане на авторитета му. Сигурно тези черти в характера на Сокола са главната причина той да приеме поканата да стане агент на държавна сигурност. Не съвсем ясно кога точно била отправена тя, но някои, между които бившата шефка на главно следствено управление Ани Крулева, смятат, че разработката е започната. Още в детска възраст. Когато застанал на старта на истинския живот, Соколе започнал да консумира връзката си с службите пълноценно, рационално и целенасочено. Хората от първо и второ Главно управление на държавна сигурност, разузнаването и контраразузнаването са му помогнали да използва в максимална степен привилегиите, от които можеха да се ползват само активистите, български турци. В един от последните си броеве вестник, Набор е публикува спомени на пенсионирания учител Добри Попов. Той твърди, че през учебната едно 970 наклоне на черта години е бил курсов ръководител на младия Ахмед Дуган в стъкларския техникум в град Балослав. Бъдещият сокол останал на поправителен изпит по руски още през първата година на средното си образование, а във втори курс, на 17 декември 1971 година, го напуснал окончателно. Така на 18 години той всъщност имал само основно образование. Въпреки това, успял да се запише да следва в Шуменския висш педагогически институт. Това според Добри Попов е станало с диплома от селско техникум в Провадия, където Доган никога не бил стъпвал. Фалшивата му диплома, уж от техникума, всъщност била издадена от Държавна сигурност. Водещият офицер на агент Сергей, тогаваше на агентурам псевдоним на Доган. Подполковник Стойков му помогнал да стане студент с ходатайството на първия секретар на окръжния комитет на Комунистическата партия в Шумен и на председателя на комитета за наука и висше образование на Чупапазов. С протекцията на службите Доган се преместил след това в Софийския университет Климент Охрицки, където успешно взел висшето си образование по философия. После станал научен сътрудник и кандидат на науките в Бани, завършил и Академията за обществени науки и социално управление. Аонсо. Паралелно с академичната кариера, през годините вървяла и подготовката за бъдеща дейност на чужда територия. Доган бил определен да бъде нелегален агент на външно-политическо разузнаване. Планирано било агент Сава, новият му псевдоним, да действа в някоя от големите държави на Западна Европа, а на по-късен етап да бъде прехвърлен в Турция. Хората от държавна сигурност, които го разработвали, и до днес са твърдо убедени, че Сокола, усърдно, и то само по собствено желание, се е готвил да работи в полза на социалистическата държава срещу нейните западни противници. Решението да бъде изпратен като нелегал в чужбина, онези, среди тогава това се считало за голяма чест, било израз както на особеното доверие, което те са му имали, така и на признание за качествата му. Водещите офицери били единодушни, че интелектът и волята на Доган ще му позволят дълго време да действа на чужда територия, въпреки всекидневната опасност да бъде разкрит, при това без каквато и да е било защита от държавата. Сокола бил даван за пример на останалите агенти като умел стратег и брилянтен анализатор. Качества, които, трябва да му признаем, притежава и до днес. Проблем се оказала само неспособността му да освоява чужди езици а за кариерата, за която го подготвяли, знаенето им било твърде важно словие. Доган срещал трудности дори с литературния турски език, който научил, и то отгоре отгоре, едва след 2000-та година. Езиците обаче били по-малката беля. Проблемите за хората от разузнаването дошли, когато младежът решил, че възможностите, които му предлагали службите, са съвсем недостатъчни за него. И Сокола внезапно преминал на другата страна. През пролетните месеци на 1985 година той приел поканата за членство в подривната нелегална организация Турско национално освободително движение. Доган се пуснал по тази твърда опасна писта вероятно, защото тя директно водела към Турция. Той изготвил... Програма на движението и през март 1986 г. е предал на дипломат, турски кадрови разузнавач, в консулството в Пловдив. Програмата призувавала българските турци на борба срещу смяната на имената и останалите мерки на възродителния процес. В политически, економически и религиозен план тя призувавала към противопоставяне на християнските и българските обичаи, към организиране на масово движение за защита на човешките права и свободи на етническите турци, към провеждане на общи стачки в предприятията, градовете и селата, към борба за налагане на нюсулманските религиозни ритуали и традиции. Сокола очаквал, след широко разгласяване, програмата да получи мощна подкрепа от Турция. През това време обаче в нелегалната му конспиративна организация вече били инфилтрирани нюсулмани, сътрудници на Държавна сигурност. С тях на помощ през юни 1986 г. организацията била обезвредена, а ръководителите й, между които и Сокола, вече са сменено име Медидоганов, били арестувани. Съдбата на човека с многото лица, имена и псевдоними била поставена на кантар. Срещу бъдещите му услуги разузнаването било готово да прости измяната. Контраразузнаването обаче било против. Конфликта докладвали на генерал-полковник Григор Шопов, първи заместник-министър на вътрешните работи, отговарящ за държавна сигурност. Повече от 30 години именно той е силният човек в системата на сигурността, съвсем закономерно наричан Червения Гешев. В резолюция върху документ с предложение на разузнаването за повторно вербуване Шопов написал, до известно време с Доган е работено много добре. След това той се оказал по-умен от водещия го офицер и започнал успешно да го разиграва. Стигнало се дори до там двамата да ходят заедно по кръчмите. Така са били извършени твърде много безобразия от оперативна гледна точка. Червения гешев разпоредил да бъде уволнен дисциплинарно водещият офицер на агент Сава. Той възразил срещу повторното. Вербуване на Доган с аргумента няма смисъл. Човекът е тръгнал твърдо по своя път и с него трябва да се постъпва според законите на страната. Въпреки категоричното становище на заместник министъра, опит за повторно вербуване бил направен, но той завършил с пълен провал. И срещу Меди Доганов започнали да прилагат същите следствени действия, каквито прилагали и срещу останалите членове и ръководители на подривната организация. Според Петър Бояджиев Сокола страшно се оплашил и почти веднага издал 12 души. В този момент се намесили руснаците. В книгата си за плахата настъпва полковник Веселин Бошков пише, възможно е още по времето, когато Догане не бил в затвора на главно следствено управление, от КГБ да са имали някакъв контакт с него, за който знаел само Григор Шопов. Случаите в които български граждани са работили за КГБ и се е налагало да се оказва съдействие на съветското разузнаване, руснаците са използвали единствено и само възможностите на Шопов като първи заместник министр, отговарящ за работата на Държавна сигурност хората на КГБ в Държавна сигурност отдавна имали достъп до досието на Сокула. Той ги убедило, че той може да им бъде полезен, и му предложили закрила. Така руснаците поели контрола над Доган. В началото го разработвали оперативните работници от Лубянка. След провалилия се опит за преврат през 1991 г. срещу президента на Съветския съюз Михаил Горбачов и разпадането на империята на Капитанския мустик, вече само на Русия, застава Елцин. На КГБ, обаче, той вече нямал никакво доверие, защото неговите ръководители били взели сериозно участие в пуча. По тази причина всички външни операции на Русия Елцин възложил на военното разузнаване Гру. Под негов отчет преминал и Сокола. През годините, когато вечно пияният Елцин бил стопанин на Кремъл, Русия била в много добри, макар и васални, отношения с САЩ. Тя съвсем доброволно отстъпвала на американците много от позициите си, както в България, така и в другите държави от източна Европа. В това... Делегиране на права и възможности много полезна работа им свършил и Ахмед Доган. Междувременно той вече си бил върнал истинското име. В онези ранни времена на прехода, както вече разказах, мостовият човек между. Москва и Вашингтон бил Андрей Луканов. Той именно свързал сокола с американците и те започнали успешно да го използват. Комуникацията на Доган беше директно с Луканов и с много други хора от службите които бяха около него. Затова Сокола е най-контролираната личност за обслужване на прехода както тогава, така и сега, ще свидетелства покъсна Осман Октай, вторият човек в движението за права и свободи до 2001 година и дълго време дясна ръка на лидера. Двамата ми събеседници разузнавачи бяха единодушни, че дога е готов да работи с секи, ако може да извлече от това някаква полза за самия себе си. И тъй като му била жизненно необходима издръжка, за да може да функционира успешно заедно с ДПС, той се обърнал с молба за финансова помощ към руснаците. По тяхно настояване издръжката била поета от «държавата в държавата», както тогава наричаха «мултигруп». Сокола ще се отплаща подобаващо през годините, като ще се превърне в мощно уредие на хората от бившите служби, на българския спекулативен и руския олигархичен капитал в борбата им за овладяване на България. Доган е продукт на системата, която чрез него се опитваше да направлява ДПС, за да го превърне във филиал на тези структури. С него, с неговото участие във властта, се преразпределяше държавната собственост и се изграждаха тенар. Групировки След като ги създадоха и укрепиха, службите ги поставиха на входа и на изхода на всяко предприятие в България и така, с економическите ресурси на държавата, групировките станаха всемогащи. Доган е изпълнителят на волята на «Службите и колкото победни ставаха турците и като стадо ги караха да гласуват», толкова повече сила имаше Сокола да реализира мечтата на кукловодите при разпределението, казва Октай. Така постепенно Доган успява да замести пред руснаците, а и пред американците Луканов, междувременно отишъл си от този свят. Една от най-ценните черти, посочени в изработения от гру профил на Сокола, е, че. Той никога не се е карал с американците. Затова, без каквито и да е проблеми Доган изпълнявал, а и сега продължава да изпълнява ролята на посредник между двете велики сили. Нямало сериозни пречки Доган да поддържа добри отношения и с Турция. Доидването на власт на Реджепта и Пердоган, който? Постепенно започнал да разлюбва човек от сарайте, нашата съседка държава, важен член на НАТО. Най-верен стратегически селюзники дори, както пишат някои турски журналисти, почти сателит на САЩ в района. Като американски сателит в онези времена е била позиционирана и алциновата Русия. Несъмнено в мид разузнаването и контраразознаването на Турция са знаели много добре за връзките на Доган с руското военно разузнаване, но светлината на тогавашните геополитически реалности те не са ги притеснявали кой знае колко. Октай разказва... Един ден турският посланник Елчен Орал поиска среща с мен. Вкараха ме в посолството по конспиративен начин, после ме заведоха долу, в една специална стая, където освен посланика присъстваха и трима души от Външното Министерство на Турция. Те бяха дошли специално за тази среща от името на министър председателя Показаха огромна документация, с която ми доказаха, че догане човек на руските служби. Но без да се стряскат особено, турците продължават охотно да работят с Сокола при тях тези неща, а не се решават първосигнално. Като не разчита особено на това, в желанието си да ги успокои още повече и да им демонстрира лоялността си, Доган публично заявява по онова време. Пътят на България към Европа минава през Босфора. А за да спечели окончателно доверието на турците, Сокола се решава на рискован ход. И хътва с двата крака в шумна шпионска и политическа афера. Която едва не взривява българското общество и хвърля тежка сянка върху отношенията ни с Турция. Аферата беше наречена Оня списък и сюжетът и е взет, сякаш от шпионски роман на Джон Люкаре. На 4 февруари 1992 година, в 13 часа и 29 минути Доган, тогава лидер на ДПС и председател на парламентарната група на движението влиза в посолството на Турция в София. Визитата му е проследена от службите през прозореца на явочна квартира срещу амбасадата, от другата страна на булевард, Васил Левски, в която живее известен журналист. От там бой, службата за външно проследяване на контраразузнаването, заснема как Сокола пристига с лека кола, Волга, с черен свят и с регистрационен номер 6503, слиза от нея и влиза зад желязната врата на посолството. В сградата той предава на турския посланик Елчен Орал няколко секретни. Документа, съдържащи квалифицирана информация, представляваща държавна тайна. Сред тях е изписък от 38 страници, съдържащ имената, длъжностите и местонахождението на 1300 служители на външното и военното разузнаване на дипломатическо прикритие в 79 български посолства в целия свят. Между тях има посланици дипломати и технически сътрудници, като за всеки списъка е оказано в кои разузнавателни служби е офицер и каква е легендата му. Разговорът между Доган и посланика е записан със специални разузнавателни средства, а срещата е филмирана със скрита камера. Шифрограмата, с която посланикът информира Турското външно министерство за получаването на списъка и на другите документи, е засечена, прихваната и разшифрована в анкара от служители на военното ни разузнаване. Когато аферата «Оня списък» се разчува, следва шумен политически скандал и по случая е заведено строго секретно следствено дело. Макар да е образувано по членове от наказателния кодекс за разгласяване на държавна тайна, наблюдаващият прокурор дава указания Сокола да бъде разследван и за шпионаж. Следствието установява, че «Оня списък» е даден от Стоян Ганев, външен министр в правителството на Филип Димитров, Ай, е съставен от бившия заместник министър на външните работи и офицер от разузнаването Живко Попов. Попов и Доган се познават от затвора, където дипломатът лежи за финансови злоупотреби, свързани с честването на едно три годишнината на българската държава. За съжаление, макар доказателствата за престъпленията на Сокола да са в цели 13 тома, те са потолени. Ръководителите на контраразузнаването, наблюдаващи разследването на случая, са уволнени. А делото не влиза в съда. Няколко години след това наблюдаващият прокурор го прекратява. И така аферата, оня списък, се превръща в първия голям разгром на българското разузнаване. По време на разговора си с посланика, продължил точно 2 часа и 10 минути, Доган споделя, че се чувства изморен и се замисля дали да не замине за чужбина, да създаде семейство и да започне бизнес. Посланникът го разобеждава, уверявайки го, че е много поважен за майката родина Турция тук, в България. Затова и не бива да предприема толкова решителна стъпка. Тогава Сокола поставя въпрос за Тежкото економическо състояние на ДПС е и настоява за първоначална помощ от 10 милиона лева. Той вече има финансовата подкрепа от мултигруп, но от повече глава не боли. В резултат на този разговор Турция започва да предоставя средства на ДПС, а Доган ги насочва към продажни политически и економически играчи. Контраразузнаването е засякло и документирало как Доган получава от Турция доларче 0,00, 000 и 300 хиляди лева. След като Владимир Путин влиза в Кремъл, отношенията между Русия и САЩ започват да охладняват. Едно от най-важните качества на Сокола обаче е, че много бързо и много точно усеща промяната в посоката на политическите течения. Когато задухват ледените ветрове на новата, студена война между Русия и САЩ, симпатиите му натежават към американците. А те се умяват да оценят факта, че с помощта на Делян Пеевски Сокола владее прокуратурата, а вероятно и голямата част от съдебната система, и за това може да бъде още по-полезен. Отношенията на Доган с руснаците обаче започват силно да скърцат. Връзките между руските олигархични кръгове и външното разузнаване не са съвсем изяснени. Но нито бизнесмените, нито хората на ще забравят опита на Доган да ги заблуди. По данни на френското разузнаване, той е обещал ни повече. Ни по-малко да помогне да бъде прокарано през България трасето за руския газ към Европа – Южен поток. Руснаците са инвестирали в проекта доларче милиона които са потънали в безкрайните строителни фирми на машата на сокола Певски. Руснаците упорито настояват парите да им бъдат върнати. През последните години официални техни представители и дори президентът Владимир Путин недвусмислено намекнаха, че очакват да си получат обратно инвестицията. Според хора, запознати с бизнес-обичаите в днешно Русия, ако това не стане, играта може много да загрубее. Те смятат, че необходимостта да се намерят бързо много пари е една от причините прокуратурата, контролирана от Певски, да започне войната срещу олигарсите. А за Сокола играта вече ева банк. От руска страна тестът за него е ясен. Или руски газ ще потече към Юго-Источна Европа през новият анар. Турски поток, а според Борисов Балкански, през България или няма да потече. Ако не потече, Доган трябва да се сърди само на себе си. Независимо от този сериозен проблем, бизнесът и парите по това време вече са започнали да се ослаждат твърде много на Доган. За него те стават дори по-важни от публичната власт. И ежедневната политическа работа очевидно започва да му тежи все повече и повече. За Сокола става ясно, че политиката му пречи на бизнеса. И той решава да ръководи ДПС, а чрез движението и цялата държава, от разстояние, скрит в сарайте. Ако успее да я реализира, тази схема може да му освободи достатъчно време да върти обръчите от фирми, да е раздава порции, да лобира за групировките и за движението на техните капитали. Според хора, които са работили с него и добре го познават, Сокола не е много храбър човек, но е страшно опитен и обигран интригант. Преценявайки внимателно всички, зай и е против, доган отново, години след аферата «Оня списък, се решава на рискуван ход. Той може да му изяде главата, но при успех да му даде основателен повод да смени официалния си статут на действащ политически лидер с ролята на сив кардинал. Тя ще му позволи от дистанция, зад колисите, да дърпа конците на марионетките. В началото такава марионетка е лютвиме стан. А после и Мустафа Карадея. В изпълнение на авантюристичния си план Доган възлага на другата си, Маша, на ренегата от 70 Христо бисеров да подготви сценарии за фалшив опит за атентат срещу самия Сокол. Съвсем умишлено не се интересува от детайлите както за подготовката, така и за самото покушение. Това ще му даде възможност, когато се наложи, по-естествено да симулира изненада. По методите... На които са го обучавали в КГБ, Сокола разпределя задачите между различни хора, всеки от които трябва да изпълнява отделни детайли от спектакъла, като никой не знае как ще изглежда завършената пиеса. За себе си запазва привилегията единствено и само той да е наясно с крайната цел на операцията. После се разигра трагикомедията, която всички ние, не вярвайки на очите си, гледахме на телевизионните екрани. Доган четеше спокойно доклада си пред конференция на ДПС, когато мнимият атентатор безпрепятствено стигна до него, размахвайки пистолета си. Хората от охраната явно са били инструктирани да мируват, Затова изобщо не се помръднаха от местата си. Сокола реагира на насоченото. Срещу него смъртоносно оръжие без особена изненада и съвсем професионално, уроците на ДС и КГБ не са отишли на хаост. След това, като гладни вълци върху атентатора, се нахвърлиха разярените активисти на движението от първите редове на залата и едва не го разкъсаха. Любопитен детайл бе, че най-бърз и неяростен между хората, които искаха да линчуват атентатора, беше бъдещият лидер на движението за права и свободимостта Фака Радая. После била изиграна една съдебно следствена бутафория. Следователят по делото за атентата изобщо не бил разбрал какви са реално разигралите се събития, защото запред него те са замаскирани с много убедителна легенда. Адвокатката пък на мимия атентатор е назначена измежду дежурните служебни защитници и също няма никаква представа за наистина случилото се. Но когато вече изглежда, че всичко се развива спокойно и според предварителния план на Сокола и Бисеров, идва неприятни изненада. Следователят на попада на документ за превод от доларче от японска банка в сметка на тентатора. Той започна да иска обяснения, да търси следа от кого и защо са изпратени парите. А тентаторът опорито мълчи. Една млада журналистка, която ме помоли да не цитирам името и, по същото време прави филм за ДПС. Тя е препоръчена на доган от Димитър Луджев. Момичето точно интервюира Сокола в кабинета му когато по телефона му съобщават, че следователят е разбрал за доларите. След позвъняването и последвалия разговор Доган получава паника така, става напълно неадекватен и веднага прекратява снимките. Личи му, че е страшно оплашен, към него вече води следа. После обаче се оказва, че изобщо не е трябвало да се плаши. Прокурорът Борислав Серафов разделя случая на две. Едното дело остава за покушението, Другото – за необяснимата сума. Така пред съдийката на процеса за атентата въпросителната с превода изобщо не съществува. Атентаторът през цялото време си лежи в Софийския затвор и чака делото, без дори да предполага, че всъщност е изпълнявал поръчка от самия Доган. За това свидетелстват правозащитниците Петър Бояджиев и отец Самбарев, които са го посетили в затвора с разрешение на съдийката. Той си живееше там в пълно неведение, твърди Бояджиев. Догана нетърпелив и Сарафов бързо придвижва. Обвинението към съдебна фаза Съдийката, лишена от възможност да се запознае със съществената информация за банковия превод, си свършва работата според документите и страницата с атентата окончателно се затваря. А делото за паричния превод отива в небитието. По-нататък Христо Бисеров ще бъде наказан от Дуган с безкрайни съдебни процеси именно заради грешката си с превода на доларите. Той е използвал Японската банка, за да прикрие следите на подателя, без да си дава сметка за въпросителните, които ще предизвикат доларите, когато пристигнат при атентатора. Вече като сив кардинал, Доган може спокойно да придвижва бизнес проектите си заедно с депутата Делям Певски. Ако се върнем към началото на тази глава, ще видим, че Иван Костов е бил прав. Разгромът на КТБ и разграбването на активите на банката са дело на тандема с около дебелото момче. КТБ беше на Цветан Василев. За няколко години тя се разрасна неимоверно и стана четвъртата по големина българска банка. Цветан Василев дори беше избран за банкер на годината, като получи приза от ръцете на всесилния си тогава Адаш Цветан Светанов. За неудържимия си възход банката трябва да благодари единствено на властта, която вкара там парите на държавните фирми. С тях под формата на необезпечени кредити пряко или косвено бяха издържани структурите и хората, които обслужваха статуквото. Най-много се облажиха собственикът на банката и верният му съдружник Делян Певски. В един момент обаче двамата се скараха и дебелото момче обяви война. Банкерката на Азбуров твърди, че Муха и банка се убиват с вестник. Медиите, които Певски контролираше спарите на банката, публично поставиха под съмнение ликвидността и послушната прокуратура дейно се включи в атаката и извърши показна акция срещу трезора. Шумно и агресивно, пред камерите на услужливите телевизии, барети с черни маски нахлуха в офисите на КТБ, координираните действия на пресата и баретите предизвикаха масова паника, тълпи от хора трескаво си теглеха спестяванията. Паниката прерасна в истерия и за няма и седмица вложителите изтеглиха близо милиард лева. Българската Народна банка отказа да спаси трезора съзаем, както направи с другата закасала, но близка до ДПС и Ахмед Доган първа. Инвестиционна банка – ПИП, Нацеко Минев и Ивайло Месец преди това БНБ беше обявила КТБ за стабилна и ликвидна, като след одит и разреши да закупи кредитната институция – Виктория. Лишена от помощта на държавата, банката рухна. Фалита ти беше наречен грабежът на века. В нея потънаха близо 7 милиарда лева. Вече като банкер-беглец Цветан Василев съобщи от Белград, че са му били поставени условия да прехвърли безвъзмезно активите на банката. Атаката започнала, когато той отказал. Банкерът показа смс заплаха за плаха за ликвидиране, за който твърдеше, че е от Певски. След фалите фирми, близки до ДПС, си изхитриха да лапнат, почти на безценица доста от материалните активи на КТБ, ценни книжа, заводи и моти. Междувременно пеевски вече беше успял да прехвърли огромните си наобезпечени задължения към КТБ, вероятно около 500 милиона, към ПИП. Така името му изпадна от обвинителния акт на прокуратурата по делото за фалите на банката. А името на прокурора, под чието ръководство беше изготвено обвинението, е Иван Гешев. Случайно или не, малко по-късно той бе избран за главен прокурор на републиката. Следващият голям бизнес-проект на тандема Догампеевски беше «Лавка». Той предвиждаше изкупуване, сливане и вливане в един мастодонт на всички дистрибутори на печатни издания. Така щеше да бъде затворен кръгът от написването, отпечатването, разпространението и продажбата на всички книжни вестници и списания. Така щеше да се създаде печатен монопол и контролът над медиите ставаше пълен. Проектът стартира с заем от КТБ в размер на 34 милиона лева, които после сцесия бяха заменени от заем към ПИП. Певски сложи ръка върху най за улична търговия терени, спирки и тротуари. Скоро там цъфнаха кокетните оранжеви павилиони на Лавка. В тях трябваше да се продават цигарите на Булгартабък, пресата, оборотни книги, акцизни стоки, пакетирани храни и талони за лотария. Проектът тръгна с летящ старт. Изкупени бяха десетки закъсали регионални фирми за разпространение. Част от тях имаха клиентска мрежа, а другите пунктове за продажба. Само за година броят на павилиончетата скочи от 66 на 550. През 2016 година беше празнувана «Бутка номер 1000». Плановете бяха да се задминат 2000 бройки. Но внезапно, след. 7 години на пазара и оборот за близо милиард лева, проектът «Лавка», както и повечето бизнес-проекти на Певски, се спомина скоро постижно. Продаваха се все по-малко цигари и вестници. Все по-голям ставаше дълът на лотарийните талони. Затварянето на «Националната лотария на черепа» остави неразплатени близо 50 милиона лева. Последва изкуствен фалит за изчистване на задълженията или той си е съвсем истински? Предстои да видим. Слуховете мълят, че в навечерието на фалита на «Лавка Певски» се опитал да яка и пробота, заедно с Техноимпекс, на Васил Бошков. Отказът на хазартния бос да ги купи бил една от причините Гешев да го подгони. Зад разгрома на хазартната империя на Черепа, точно както и зад разгрома на Кетебе, надничала корпулентната сянка на дебелото момче. Парите пък, които руснаците искали да им бъдат върнати след провала на Южен поток, го изкушили да преследва старите олигарси. Но откъде черпи силата си това момче? Според Петър Бояджиев Певски е изградил властовата си империя върху вербуването чрез компромати на хора в най-важните структури на държавата. Бизнесменът разполагал с огромна видеотека със снимки на важни функционери, които получават пари в пликове. Така ги държал в пълно подчинение. А пък двамата с Ахмет Доган имали идея фикс да срутят цялата политическа система, изградена през времето на прехода. Наричали Е. Нов 10 ноември. Боже, опази ни от още един преход. После Слов. Кой дърпа конците на държавата зад завесата на демокрацията? Няма демокрация, има само фасада. Избори, парламент, опозиция, съдебна власт, медии всичко е менте. България не се ръководи от закони и институции, ръководи се с компромати и зависимости. Който ги държи, той командва парада. А ние дълго се взираме отстрани в бездната, в която се срути държавата. А, тъй рече ако дълго се взираш в бездната, и безната ще се взре в теб. Търсете! Дългогодишният преподавател Фонсо и в Европейския колеж, както и в други висше учебни заведения, анализатор и публицист, геополитик и политолог, доцент доктор Валентин Вацев и име, което най-малко се нуждае от представяне. Книгата, която читателя държи в ръцете си, е талантливо и своеобразно продължение на вектора, заложен преди повече от век от мъпруст в неговия. Роман – последите на изгубеното време В български условия, хроники на безвремието са психограема на загубените 30 години от осмисления национален живот, които свикнахме да наричаме «преход». Статиите в книгата са свързани на дълбоко смислово равнище. Подъглавието, краят на демагогията, и да да подчертае не само привидната отстраненост на автора като страничен наблюдател на този най-трагичен обществен разлом на новата българска история, накрушението на идеали и авторитети. В същото време той е и ключ към позицията на автора, разчъл ръждивия яроглиф на един летопис на времето с обратен знак, в който падат маските на двойно биографичните хора,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 Българска. Първо издание. Коректори Маргарита Крумова. Оформление на корицата Деница Трифонова. Компютърна обработка Румен Хараламбиев.